Matiné, hey, hey, why go late When the movies are cheaper during the day Hei og velkommen til Matiné podcast Det er Jan Kristoffer Dahle, jeg sitter her med my brother From the same mother, Knut Andred Dahle Hallo Hallo ja, det er på sin plass å ønske folk godt nytt Ja, nå får de slengt den i pleisen nå i, i februar, men det, det er helt greit. Vi februar enda, men episoden ja, er, kommer episoden til å være kommer, ja. Så ja, men godt nytt alle sammen, og, og takk for tålmodigheten. Vi har gjort vekk i, i flere måneder. Ja, vi har det. Det er godt å være tilbake igjen Vi skal oppsummere filmåret 2015 i den här episoden Etter det så skal vi skifte format Det har vi skrevet litt om på Facebook Og kanskje Twitter, jeg kan ikke huske Ja, men det jeg vil si om det er at Ok, det kanske kanskje litt formatbytte Men igen så kommer ikke Martin, jeg podkaster forandret seg så veldig det, det som forandrer seg er det at vi kommer til å dedikere Hele, altså hele episoder til enkelte filmer da. Ja så vi kommer til å velge en film hver episode som vi snakker om, analyserer, giker ut om, uh, river i fyllebiter hvis har lyst til det. Ja. Uh, det kommer til å filmer vi liker veldig godt, vi kommer aldri til å sitte på filmer. Det kommer til å være filmer som, som er personlige favoritter, de kommer til ofte til, og kanskje klassiker status og jo, ikke annen, i hvert fall kultfilmstatus, ikke sant? Det. Sånn? det kommer til å være den type filmer, men, men det kommer til å... Og dreie seg om alle mulige sjangerer, fra alle mulige perioder, mm. ikke sant? Det kan være fra 40-tallet, det kan vara fra 60-tallet, det kan være fra 80-tallet, det kan være, fra, det kan være fra, fra i fjor, ikke sant? Ja. Eller forfjor, mm. det, det, det, det, det kan vara alt mulig rart. Ja, i første har vi vel valgt oss ut rundt om ti filmer. Ja, og så kommer når den lista er gjennomgått, så kommer vi til å kanskje ta imot litt ønsker, eller vi kommer til å, å bare plukke ti nye, ikke sant? Ja. Um, så det skal, bli, det skal bli spennende. Jeg ser frem til å, å kunne bruke cirka to timer eller noe på bare å sitte og analysere en film som vi er veldig glad i. Og, og, og jeg gjør litt research på det, ser de på nytt, ikke sant? Og, og, og jeg tror vi kommer til å bare lære veldig mye selv, er jo begge to. Um, og det, det, det en, er jo en veldig fin anledning se mange filmer vi glad i på nytt, ikke sant? Så... Jeg tror det er et fint format. Vi kommer ut til å bruke antageligvis ti på begynnelsen av hver episode til liksom en sånn kort catch-up, ikke sant? har skjedd et eller annet. Det, det er alltid rom for et i begynnelsen eller på slutten av episoden. Jeg er nok okay, enig i det, vi, vi kommer sikkert innimellom til hvis det er noe spesielt å prate om det, men, men samtidig så har ikke... En av grunnene til at vi valgte å gjøre det her er at vi bruker veldig lang tid av og til på å et tema å snakke om. Ja. Og det, det ble litt gammelt det det. For vi har egentlig ikke tid til å drive Å være dagsaktuelle Heller det, det er ikke sånn det har funket for oss Vi har prøvd, men det har ikke funket altså det, det, det vi elsker å gjøre er å prate om film Og, og då passer det egentlig fint bare, okay, Jeg har lyst til å se for eksempel okay, Jeg kan ta en film vi skal snakke om, Ravenous yeah. Jeg har lyst til å se den igjen Og jeg har om den For det er en av favorittene mine en av de mest forbigåtte filmene noensinne. En av de kuleste filmene noensinne. Ingen snakker om den, og de som snakker om den elsker den, stort Ja, men ja. her har jeg litt lyst til være det norske filmpodcastet, der høyte du episoden der, der Jan og Knut diskuterte Ice Wide Shutt i timer, liksom. Jeg har bare litt lyst til lyst ja, å være hvis det. Hvis Men det var et eksempel også. Men jeg har litt lyst til å være det podcastet, egentlig. Ja, sant, ja. Der vi rett og slett plukker fra hverandre, analyserer og, og, og bare har det gøy med, med, med de her svarte titlene. Nå. Jeg ble veldig stresset når The Force Awakens kom ut og vi hadde ett podcast ut, ikke sant? Ikke sant? Ble, og, altså, det slipper vi på en måte nå. Nå slipper vi å stresse med å være dagsaktuell, og det er litt deilig. Nå kan vi... Marsjere etter vår egen tromme. Vi kan det, ja. vi kan mm. det. det er jo egentlig det vi liker å gjøre. Ja, det er det passers pas, pas beste. Ja, ja. Sånn det. Uh, kan jeg jo nevne før går i gang og oppsummerer filmåret 2015, at uh, Dust of Daylight, uh, amerikanabloggen uh, Dust of Daylight, uh, det er jo, blir vel regnet for Norges største uh, amerikanablogg. Uh, ja, det, det er du uten tvil. Mm. Uh. Det er en sammenslåing av musikkbloggen.no- og No Deal Music. Ja, musikkbloggen ble jo i sin tid startet av, av Rune Lettrue. Ja. Um, mm. um, han har hatt på med den i, i flere ja, han år. Så han på med den gjorde. lenge, altså han gjorde Ja, mm. og, og han er jo en, en kar med, altså... Han er dedikert, Rune er dedikert, det er, dedikert. Rune, er dedikert. Ja, han virkelig väldigt peiling på musikke och bara en sån illskälla egen musikfestival han är han är en han är en illskälla eget band han har en illskälla om här klassen jag har bara han en gång men men um, jag par gånger mm. ja jeg bodde i Bergen, det burde ha hengt mye mer. Men det, det var nok til å, å, å merke entusiasme. Ja, det, helt det, klart er det er en mye entusiasme. Det, det merker du. Det, det er en kar med, med, med sterke meninger og vei i nesa. Og mye å komme med. Mm. Helt klart. Det, det, det, det, ja, og, og sammen med, med, med um, No Deal Music sin Jan Eiersland. Som, som nå har jeg gått sammen med Rune, og så har de lagd Døst og Daylight. Og så, ja, de har, de har slått seg sammen. De, og det er jo gutter som elsker country, de elsker amerikansk musikk som generelt, country rock, det som de kaller for ja. amerikaner. Um, og Jan er jo, har aldri møtt Jan, men jeg, jeg har jo jeg pratet med mye med Jan på nettet, det er litt, altså, i mina han har oversikt, är altså han är en han er en sån ilskel han Ja ja Så han och Rune är ju en god match de egentligen så mm. och det jag just har putt oss, oss når byrån så de starta The Dust Delight och med att det ville skriva för dig jag har fått skrivit någon stycke här och där jag så mycket som möjligt så jag skriver skriver skriver ett par här och där mm. Uh, og så er det et par ganger jeg, uh, har väldigt lyst, og så er platene blitt tatt, for eksempel. Det, det er sånn ting ja. mm. Eller så er jeg bare lat. Det, det, men <laughs> men Døst ja, ja. og Daylight er uansett, mm. for det om vi mye begge involvert i den bloggen, så er det uansett en blogg som vi begge setter väldigt pris på å bare lese. Det, det er det. Mm. Uh, det og, og mange, mange flinke folk som skriver for den. Ja, du har, du har jo Johnny, ikke sant? Du har Roald, du har... Uh, og da har Rune, Rune begynt å skrive på den. Ja, Rune Thorstein mm. skriver jeg jo der nå. Mm. Det, det, det, det er masse, masse, det er det. masse bra folk som skriver på den. Men uansett, vi ble spurt om, om vi hadde lyst til å samarbeide med dem. Ja. For de har lyst til å utvide litt. De har lyst til å kunne tilby, til å kunne tilby mer enn på en måte det de tilbyr nå, da, som er... Anmeldelser, artikler, essays Og gjemt over bare om musikk Det har, det har vært en bokanmeldelse Men alt har egentlig vært musikkrelatert ja. um, Og nå kunne de tenke seg å For eksempel ha litt mer film da. Så de spurte rett og slett om I kunne tenke oss at Martinet Podcast Ble en del av Døste Daylight-familien da. ja. det er takket mye selvfølgelig ja til uh, Så det som skjer nå er egentlig det at Hver det kommer en ny episode Med Martinet Podcast ut Så kommer Døste Daylight til å hjelpe oss Å promotere den Ja, det er jo egentlig altså, Jeg mener jeg synes, altså jeg synes bare det er, det er fryktelig generøst, da. Ah, ah, ja, visst har du Det, ah, gjerde, det var de ja, andre ja. som foreslår mm. men de har veldig mange følgere i forhold til det ja, de har hatt av Så plutselig så, så er det en haug med folk som aldri ville ha ja, lagt merke til ja. den posten, og legger plutselig merke til når det... De det, og det, det gjør de jo jeg, litt sånn at vi må skjerpe oss litt. <laughs> ja, ja du kommer, du, det er var en måte å se det på, for men, men så det kommer til å skje da, ja. at vi, vi får litt mer, altså vi blir litt videre delt, rett og slett. Mm. Ja, ja. Og, og, og det er jo litt gøy. Ja, det er stort gøy. Uh, mm. Og så, ja, egentlig bare å si takk til Rune egentlig for det. Det, det. det skal bli spennende å se hvordan det, om det har noen innvirkning. Jeg, jeg tror nok kanskje vi kommer til å tjene mer på det det de kommer til å gjøre, <laughs> det, det, mm. det Det er det stygt si, men jeg, jeg tror bare det at de har allerede så mange lesere, og vi, jeg regner med at vi får et par nye lyttere, ja, det, men, hadde vært, det hadde vært gøy om vi brakte noen nye folk til de også. Men ja, det er klart. Jeg håper jo mye, ja. ut, men det gjenstår å se. Si. Ja. <laughs> ok. Mm. Um, ja, da har vi snakket litt om Døst og Daylight, og litt om det her såkalt formatskiftet vårt. Uh, det er jo lenge siden sist, så det er mye vi kunne ha pratet om. Um, men, det... men det skal vi Det skal vi ikke. <laughs> det skal vi ikke. Nei. Vanligvis på um, Martinet Podcast så har vi droppa den... Um, väldigt tradisjonelle topp 10-lister, og så har vi snakket kronologisk om filmene vi har sett i året som har vært. Ja, vi er jo glad i å være veldig Så i år skal vi ikke det Nej vi skal ikke det I år går vi rett og slett for den gode ja. Gamle topp 10-lista Det er mye mindre arbeid for oss mindre arbeid. Ja. Uh, Og så kommer vi til å gjøre Honorable mentions som det heter på, ja. på, på godt norsk uh, det, Og det er ganske mange faktisk Og det var ikke lett Egentlig å, å få den ned uh, Til 10 i år uh, For det at, det var jo filmer jeg hadde lyst på Den topp 10-lista ja. og, og problemet er jo det at det par filmer jeg har sett, som ikke du har sett, ja. og omvendt. De har da ikke nådd topp 10. Nei, sted, kan så, ja. vi kan jo nevne hvilke filmer det er. Ja, det er Hauha, ja. uh, som jeg har sett, ja. som er en av mine favorittfilmer fra uh, fjoråret. filmen med Viggo Mortensen. Mm. Ja, stemmer. det stemmer. Jeg har dessverre ikke fått sett den. har sett The Revenant, den har ikke du sett. Den har ikke jeg mm. sett. Den. Så den er da ikke med på vår topp 10. Uh, jeg kan si nå at jeg må se filmen igen uh, jeg, jeg så den. Um, den gjorde... Veldig lite for meg når jeg så den ja. Jeg hadde en veldig altså, veld, Jeg synes det var Vakkert stor slott, og storslått Og jeg var veldig imponert over det tekniske Jeg var veldig imponert over å innuerte hva det fått til Selvfølgelig er det imponerende uh, Men jeg følte ingenting Nei. Jeg følte ingenting når <hør> så filmen så. Men jeg må se den igjen Det kan være jeg var på et spesielt sted Men samtidig så, så tror jeg ikke det Nei. Nei, jeg, får jeg, altså, jeg, jeg gleder meg veldig til å se filmen For jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ser trailer Men jeg liksom, det jeg tenker på er Hats og Uh, Cormac McCarthy Jeg tenker på, på Terence Malick mm, mm. Jeg tenker på ting jeg virkelig elsker da, ja, og, og tenker at Ja, nei, det her se, ut som en film som er lagd for meg Men alliavel så kjenner jeg At det, det er en fare For at det kan være tomt uh, det. Ja, det føles litt tomt Det gjør det altså ja, men, men la oss bare la det ligge, det ligge Jeg tror det er det beste ja. uh, Kanskje vi snakker om The Revenant en gang senere, vi får se. En, en fire timer mm. lang episode om The Revenant, ja. det kan det skjer. Hvis jeg virkelig elsker den, det ja, nå, det være. det kan det men det kan ikke love noe akkurat da. Nei, der. nei, nei. Ok, um, vi på med uh, vår topp 10 De ti, etter vår mening, beste filmene fra 2015. Ja, på, på tiende plass, um, der har vi valt S. Craig Saller sin Bone Tomahawk. Um, det er en westernfilm Det er en uh, skrekkfilm Det er en thriller uh, Komedie <laughs> Ja, ja. <laughs> Den er skrevet og resisjert S. Craig Saller Det er hans uh, Kan vel si det er hans første spillefilm ja. mm. uh, Langfilm i hvert fall Han har jobbet som uh, kameramann han har, uh, han har skrevet En haug med romaner Faktisk Han mm, Han har han har styrt med sitt ganske lenge, men det her er hans første fullblodt spillefilm. Mm. Det er vel egentlig uh, så enkelt som det. Mm. Um, det, er en, det er en nesten to og en halvtime lang bestamfilm med et vanvittig cast, og den er laget for rundt en miljon dollar. Ja, ja, ja, ja. Uh, altså, mener, du har Kurt Russell i hovedrollen, du har Richard Jenkins, du har uh, Matthew Fox, mm. du har Patrick Wilson. Uh, mener, Sid Haig dukker opp uh, David Arquette dukker opp <laughs> mener, For et cast, det er helt utrolig uh, Altså, jeg hadde jo vanvittig forhåpninger til denne filmen Jeg hadde um, ja, det mm. Altså, jeg hørte bare at det skulle være en skrekkvesten Med det det Kurt Russell, Kurt Russell. Mener, sånn, Hvis du er filmfan og du er fan av sjangerfilm Hvis du hører den kombinasjonen der En skrekkvesten med Kurt Russell Så er det sånn bare ta pengene mine, gi det til meg, ikke sant? Det, jo, det, bør, ja, det, det. det bør være første tanken, og hvis ikke, så er du... Da burde du bytte hobby, ikke sant? Um, den levde så vanvittig opp til forventning der. Mener, den var så mye bedre enn jeg trodde den skulle være, og jeg forventet meg. Det en litt annerledes film. Jeg. Altså, det det framstår som... Nå er jo en Howard Hawks-vesten blandet med en... Jack Ketchum-romans, tror ja, du med. Veldig god sammenligning. Jeg, jeg tenkte det samme selv. Altså. Denne typiske Howard Hawks-stemningen med de her karakterene som, som er charmerende, men er jo litt sånn småirriterende, og det er masse knuffling, masse krangling, sant? Og, det, og det er veldig omstendige dialoger, ikke sant? Ja, det, det. Så er det blandet med denne vanvittige, intense, vakabre bollen, mm som du da ville finne i en Jack Ketchum-roman. Uh, tenker jeg jo litt selvfølgelig på, på, um, på uh, godeste nå, dessverre avdøde Wes Craven sin uh, The Hills of Us. Yeah. Mm. Du, du kan trekke paralleller til den, det er helt klart. Um, men men Jan, uh, kan ikke du snakke litt om, om, om, om ditt første inntrykk av Born Tom Hock når du så den, og levde den opp til, til dine forventninger? Jeg? For det altså, er Ah, ja, helt klart. Alltså jag <laughs> måste in i med eh först det första när det är i byen, ja. Så syns att filmen så den var den hade den kostade at, ja, at lite, att den var präglad av sitt ganske magre budget för si det, sånn. det er ingen det er ingen totaler der. Alt är det är väldigt klaustrofobisk. Og det føles egentlig, for eksempel du se den med Loven, ja. med Loven utenfor, det er selvfølgelig, du ser, du ser hele Loven, men du ser ikke noe mer heller. Nej Det er som om de ikke kunne flytte kamera for men, mye rundt i byen. Men ville det vi se. kunne de faktisk har gjort, for det er ja. at det her er spilt inn på et ordentlig westernfilmsett eh, mm. i en sånn typisk westernby da, ja. ikke sånn? De har brukt et, et, et, et set som har vært brukt i utallige Vestland-filmer før. Excellent. Så de hadde hele byen. Han kunde fint ha kjørt totale shots mange plasser. Og for han har gjort det det, det, det skjønner jeg faktisk ikke. Nei, nei, jeg jeg mer innover, men når jeg, når jeg begynte å filmen, så tenkte jeg med en gang, med en gang tenkte jeg at, ok, det her ser litt billig ut. Ja, det var enkelte scener der jeg tenkte det faktiskt. Ja, faktisk. Det, no. Men så kommer de seg ut av byen, och så selvfølgelig kan, kan de kjøre mye med totale. Og det er på en Intime västernfilmer är grejt nog det, men det är ju nog när du får det scope, ikk? No? det och uh, mm. det är ju det är ju viktigt alltså. Men då driver jag pirke väldigt här alltså. Eh ja. uh, det för uh, filmen var färdig så så hade jag vont i magen. Eh uh, kände mig dåligt. Eh uh, var jag var uh, det var sån ja, det For, um, du bruker så lang tid sammen med de karaktärerna ja. för det kommer fram till målet sitt då. Eh och målet det de sitter självklart Og, og rädda kona till en lokal cowboy ja. Som har blitt kidnappet Av en klan Med kanibaler rett og slett Ja mm. um, Og du følger jo da altså Den lokale sheriffen spilt av Kurt Russell Og mm. hans deputy spilt av Richard Jenkins mm. på en måte Så, så, så er Richard Jenkins sin karakter Litt som Walter Brenn sin karakter Stumpy, Rio Brown Ja, følger, veldig, ja. veldig, mm. helt klart uh, Det beste med filmen er den her litterære kvaliteten Den har, speciellt i Alltså jo blir det er en lang film så den tar ja, seg jo veldig god tid til karakteroppbygging, til til miljøskildringer, ikke sant? Den tar seg jo veldig god tid i bare det her mellommenneskelige scenene der folk bare sitter og har samtaler. Og i samtalene de har i afte så uventet, da. Mm, de uventet. De, det, det. Kom, det blir sagt ting som er veldig, så, veldig, veldig... Ja, det, det, det er linjer... Husk det med ja. å i badekarmen. Ikke sant? Det er morsomt, og det er jo litt sånn ømte tider, og det, og det veldig, men det, det meste alt er det uventet, veldig ja, det ofte. Er det. Ori, det er jo rett, rett det er og slett originalt, ofte kan du si det om noe, noe som helst. Nei, ikke mm. sant? Og, og når du ser ofte mange Vesteråndfilmer som kommer ut nå, de er ofte... Det er så ofte indie-produksjoner, og ja. de er ofte veldig generiske. Mm. det er det, egentlig alt skal bare lede opp til blodlettinger da egentlig, ja. men, men Born Tomahawk er ikke interessert i det, Born Tomahawk er kun altså ikke kun, men får det mest interessert i karakterene sine har å vise mm. hvem de er, og de er laget da, og er det som driver de ikke sant, og, og, og, og eksposisjonen er så elegant, ting blir vist, og ting blir forklart på små, subtile måter og, og det kommer kanske fram i bare en enkel setning, eller mm. i bare en handling, en av karakterene foretar seg, Så det manuset er fryktelig imponerende. Det, ja, det er det. Altså, i filmen er rett og slett skrivinga til S. Craig uh, Saller. Mm. Det er det, det er det. Uten tvil. Mm. Noe av de jeg synes er veldig befriende her, er at den styrer unna det her typiske vestentropene. Da. Sånn som du har ikke, Det er ingen av... Også til og med den mest... Matthew Fox sin karakter, han som er revolvemannen på et ja. det er veldig lite heroisme her da det, det er på en måte menn som gjør det menn skal gjøre og det fører ikke noe bra sted, det, de er stadig, de gjør det her og regner plett på en måte og ja, når halvveis ut i filmen så tenkte jeg bare de, de, de gutter her kommer ikke til å klare seg Nei, og det, det er ikke en spoiler heller for at du skjønner det en, <laughs> ja. sånn 20 minutter ut i filmen at hvis noen av de her kommer seg tilbake, så er det ren flaks, mm. ikke sant? Så du er egentlig innstilt på at de kommer til å ut, ja. de kommer ikke til å reise tilbake, Nei, ikke sant? De er det ikke meste. Det. Og, og, og det er en vond følelse da, for du liker de jo veldig godt da. Ja, og du blir mm. bare bærer og bærer med de, og til og med det mest usympatiske karakteren er jo, er jo Matthew Fox sin karakter, ja. og til og med han... Begynner du virkelig å føle med etter hvert, og, og der du ikke føler med han, så forstår du han i hvert fall til en viss grad. Han kan sånn. skyte meksikanere uten blunke, men når han skyter resten sin, så, så griner han. han mm. Enda en fantastisk detalj, ikke mm. sant? Og, og, og det er vel bare på tide å men at Matthew Fox er en veldig god skuespiller. Ja, for og, all det det er, altså. Det, han er jo det. Vokste han vokste jo i Party of Five, ja. og han var i Lost... Ja. Men, men, og han har forsvunnet litt. Han har det. Men jeg håper på en måte at den filmen her skal kickstarte karrieren sin igjen. Ja, om ikke den gjør det, så, så tror jeg i hvert fall filmskaper rundt forbi nå, og hopper og, og, og misserer i vei ting frem igjennom nå. Så Richard Jenkins har jo aldri vært bæres på det med. Nei, han det en, en, en liten indie western til en million Og Richard Jenkins har aldri vært bære Ikke sant? Altså, <laughs> det vi snakker, altså, jeg mm. bryr meg jo katter om, om, om det Men jeg mener, det her er en sånn Rolletolkning som, jeg mener, det står ikke tilbake For noe av det du ser der Tvert imot, det er antageligvis bære mm. eh, Samspillet mellom han og Kurt Russell Er, er bare til, til å dø for, ja, Det er så rørende, og det er så morsomt Og det, og det er bare så... Men som du sier, da, du kan dra den her parallellen til John Wayne og, og, og, og Brandon mm. i, i for eksempel Rio Bravo, helt klart. Mm. Men det er enda bedre enn det, jo, for det er det er... Rio Bravo er, er ja, stømpel, jeg, ikke, karikert, ja. så er det her... Det, ja, det er underfunnet jo morsomt, men det er jo veldig menneskelig da. Mm. Veldig menneskelig. Um, ja, og noen av de her filosof, filosofiske monologene til Jenkins, for eksempel, ja. de, er, de er enkle, det er nesten som et barns, men samtidig tidig er de, de är enkla naive, men samtidigt väldigt vackra då. Väldigt vackra mm. de är väldigt sånt träff träffsäkra. De är ja, de är de, väldigt de mm. uh, i kontrast till de grusomme våldshandlingarna ja. kan inte uh, altså de, de eh det har bara det kommer inte att ingenting. Ja. Folk blir bara kuttade och toppar med pilar det det är så intensivt. Det är mm. tror är av de värst med, med mange många våldshandlingar är det att det är akkurat som att du ser någon klöva någon för mitten fra Vallefestet og, og, og mm. opp eller nær, ja. eller hva du vil si. Det er, akkur, det er som om noen skulle bare skifte et dekk, ikke sant? Ja, ja, men det er helt eller mekanisk. Eller ta opp vasken. Det er liksom det er som matter mm. of fact, da. Ja. Og, og, og det, det her er, de er jo middag, mener jeg. Det, ikke sant? Mm. Og, men det er, det er ekstra vondt å se på, da. Det. Jeg må bare nevne Kurt Russell, for mannen er jo en sånn barndomshelt for mig ikke sant? Han er jo McGrady i, i The Thing, som er en av mine favorittfilmer. Han er snakebisken, ikke sant? Jeg elsker snakebisken. Jeg har bare alltid for Gud, da, Kurt Russell, og han er så god her som han noensinne har vært. Ja, det er det. Mm. Og, og, og det at han fikk Kurt Russell. Og Kurt Russell var... Jeg mener, ja, Born Tom Hork har folk mange folk attach, sånn som Timothy Ollifant skulle spille inn en stund. Men Kurt være, Russell skulle alltid spille inn. Ja, han, det, han har det. Og ja. mm. han har aldri vandret fra prosjektet heller. Da, og mm. det er nok en av hovedgrunnen til at filmen faktisk ble laget. For når du aldrig har reserjert en film før, og du går rundt og du skal prøve å få penger, det er vanskelig, ikke sant? Selvfølgelig, men du kan jo si Kurt Russell spiller hovedroll Da, er det, da får eh, Pipa en annen liv med en gang Så Bare eh, det at Richard Jenkins altså, mannen, mannen, altså, Han velger ikke ting men, uh, som, som, altså, mener, det, er det er testament til å gå manus, til manuset, ja. når du får Richard Jenkins, ja. det, da, det sier det meste. For jeg mener, bare se på de tingene Richard Jenkins har gjort, og hvilke folk kan ha jobbet med. Jeg mener, ja. mannen er en av de beste skuespillere på plan 1-en, ikke sant? Er, Vel, da, eller, Thomas McCarthy, sin The Visitor, for eksempel, han var jo Six under, helt fantastisk ja, ja, han var jo helt fantastisk I, i fjoråret, så var det vel Eller var det i forfjor? Oliver Kittredge Men jeg elsker han over Andrew Dominick Sin Killingen er soft liksom. men Han er alltid bra da. Han er en av de Han, han, han, altså, han, han løfte, løfte møter opp da. Og bare gir alt Hver eneste gang, uansett La meg jo for guttskild nevne Patrick Wilson. Men, men han har et fint år, eh, både med Fargo på TV. Ikke sant? Og, og, og med Bontommer. Ja, nei, men, men han er bare en... Mm. Altså, jeg, jeg, så, jeg så jo han i, i, i de her en filmene og han var jo i Conjuring. Jeg har jo ikke vært noe glad i de filmene. Jeg liker ikke han. Jeg alltid likt ansiktet hans, jeg har alltid likt nærværet hans, jeg har alltid tenkt, mm. du, er sånn, du er sånn klassisk som Paul Newman, Robert Redford-aktig type, du er sånn... Du har utseende, men du er jo jordnær, mm. og du, du, du har et godt nærevær. Han er jo bare en sånn god gammeldags sånn, sånn leading man, samtidig her, ja. som han har det der karakterskuespillere greiene gående for seg. Mm. Så jeg liker typen, jeg bare, og han var jo fantastisk i Fargo, han, han er fantastisk det. her. Og jeg bare, nå er jeg alltid bare glad for å se Patrick Wilson, ikke sant? Så jeg må bare si mm. hei, hallo, hallo. Ja. Men ja, det var vårt det atiren, ja, rett og slett. Ja, altså, mm. Tomahawk er bare en grim, intens, men samtidig bare menneskelig sjangerfilm, altså. Det er, det er det. Det. fantastiske greier. Men det er et event, altså, det, det er et adventure. adventure. Adventure, det er det. det. Mm. Fire menn må reise ut og redde den, ikke sant? Det er den der, i, det, det. Ja. det er Heart of Darkness. Det er det. helt det er det. klart. Det er den type ting. Uh, så jeg er bare, bare, bare glad for at denne filmen eksisterer, altså, jeg må si det. Og... og og den innfri det så til de grader. så The Bone Tomahawk, den har en plass på vår topp 10 i år, og den så, ja. Sjekk den ut hvis dere får sjansen, altså. Gjør det, ja. Neen, øh, skal vi til plass nummer 9? Uh, uh, en av de beste dokumentarene jeg har sett på veldig lenge, ja. Uh, det kunne ha vært Call Me Lucky. Um, ja. Det kunne det. Men det er faktisk uh, Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau, uh, resisjert av David Gregory. Ja. Um, filmen... Uh, det er jo en, en, en, en komedie. En skagig komedie. Det er helt klart. Um, mm. altså, filmen handler om nøstralsk Richard Stanley uh, som lagde Hardware i 1990 og döste vel i 1992 og hans sitt forsøk på å filmatisere H.G. Wells sin roman The Island of Dr. Moreau. Ehm, ja. um, det gikk ikke så bra det. Nei, si? det, det, Nei. det gikk ikke veien. Eh, uh, det kan du godt se. Si. Altså, The Island of Dr. Moreau, har vært filmatisert uh, enke ja, ganger før. I 1977 med Burt Lancaster, og så har du jo Island of Lost Souls fra 1932 med Charles Lawton. Ja, av uh, uh, mm. Earl C. Den snakket jeg om tidligere på podcaster for jeg, jeg fikk sett den til Halloween i fjor for første gang. Den er jo ute på en sånn mm, skikkelig råflott uh, Master's Cinema Blu-ray. Og det er en av de, en av de mest fantastiske skrekkfilmerne fra det ti året jeg sett. Jeg mener, ingen bruk av musikk overhovedet. Bare fantastisk svart og fotografi, og noen helt fantastiske rolletolkninger, spesielt av, av Charles Lorten. Det var en helt utrolig film, altså. Ja. Men, om den er en god allapsjon av historien, det eller veldig annet... Ja, ja ifølge... Stanley så er den ikke det Nei. Og Stanley leste jo uh, Stanley leste jo Det er Dr. Moreau i veldig unge alder Og det her har vært en sånn film som han hadde lyst til å lage Hele livet Og han hadde jo Han hadde jo Sånn konseptkunst Eller konseptart Som det heter Som var laget han, han, han var jo rett og slett Filmen var casta Han var på setet De hade begynt å filme de, de var i gang med filmingen. Han var i gang med mm. å lage drømmeprosjektet ja, sitt. Han var det, okay, sant? Og så uh, ble han sparket, og produsentene fick in John Frankenheimer til å fullføre filmen. Ja. Og ingen av scener Richard Stanley-filmer er heller med i filmen. Nei, uh, det er ikke altså, når du ser den dokumentaren, så skjønner du jo helt fra begynnelsen at kompromiene begynner å sige inn i prosessen veldig tidlig. Veldig når det gjelder casting när det är location scouting når det gäller allt möjligt rart, inte mm. sant? Sånn? Och han är ju lite sån han har rätt att säga att aldrig haft med såna type producenter att göra för henne. Det har gjort han för nollline. han hans, gjorde mm. det. Och som filmer som, som, som hardware är ju vi köpt upp av RA Max i eftertid. Mm. Men men de var ju eh, alltså filmer av sin tid og, og har ju gjort av folk med for såvitt vidt komplett uh, kunstnerisk frihet, ikke sant? Det var døst av veløy, for de, den ble tatt ifra, och den ble knippet sønder og sammen, och alt mm. det der, og nå foreligger den på diverse DVD-utgaver i sin ja, mer eller mindre altså, tiltenkte form da det, men, mm. men det var en film som hadde en väldigt lei skjebne, og som han i mange år var som, han hadde problemer med å snakke filmen i det hele tatt mm. um, det var jo et rømmeprosjekt, projekt mange måter. Det ja, ikke sant? Mm. Uh, men var la meg si det, først og fremst, uh, hvis ikke dere kjenner Richard Stanley, få tak i hardware og Death Devil, for det er to helt unike mm. filmer. Altså, det ja, er, de er kjempekule filmer, begge ja. to. Det er de, helt klart. Altså, Stanley er en man med en vanvittig visjon og bare... Ja, ja. Og, Altså, alt ned til det tekniske Til, til fortellerteknikk til, til bare bilden. Altså det viktigste bilden han skaper Jeg var helt utrolig altså. han, har ja, det, en, det han, han er en visionær resisjør Og helt klart rette mannen Til å resisjere The Island og Dr. Murrow Altså det her mm. er jo Du kan sammenligne det med Guillermo del Toro Som, som, som vil gjøre rette matten som madness ikke sant? ikke sant? Det her er den samme greia ja. For er det noen som bør lage en Lovecraft film så er det Game of Thrones det närmaste som egentligen har kommit en väldigt bra Lovecraft film är vi påstått det alltså i bygd alltså ja. det er en första film helt klart mm. och det är mycket som jag tänker over det men det er faktiskt eh Cthulhu myter som har på film mhm tror alltså Vinola har bytt egentligen bara namn ja, han gjorde där mm. um, men ja du har rätt det det det är liksom det er, det er samme greia. Och det er jo en annan veldig god dokumentar som kommer ut på ikke lenge som heter Jodorowskis Dune. Ja, og det är nog nok annet sett som en enda bedre dokumentar igjen, sant? det er bare denne her er mer underholdende, sånn som jeg ser. Denne her mer underholdende, men den snakker enda mer til meg. Ja, samme her, og Richard Stanley er jo med i Dune. Han er det? en av en talking head der. Han er det. Han er det er en perfekt man å ha med, för han er en mann som heter Sned og blir tatt fra et projekt Det är han, helt klart. Men Lost Soul... Nei, altså, ville ha den med på lista, for den, den, den rørte meg, den underholdte mig veldig, og den, den tar opp rett og slett, og hvor vanskelig det er å, ha en, altså, å være en visionær resikjør i Hollywood, da. Der pengene, rett og slett, for å si det på en ja. veldig uh, klisjæpig måte, men der pengene rår, rett og slett. For det, det som skjedde var, altså, det var jo andre skuespillere som egentlig skulle være med i filmen tidligere, det var snakk om Bruce Willis, ikke sant, det var snakk om noen andre folk. Det var ju James Bond Jo James Bond så i alla fall. Men så började producenterna och ja, de kan få kunde få Val Kilmer. Och och och värsta Eller det är det spörr Val Kilmer var en jag tror faktiskt Val Kilmer var värst. Ja, Val Kilmer da. var istället för fadli men men det hjälpte ju att få Brandon på sig heller. Nej, det går. Ämna oh, ja. Brando var ju allredig ett problem på 70-talet. Ja. Han <laughs> hade där det inte skrivit ut för Brando for länge. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, det hade du tänka alltså man va ha med att göra sånn, på mitten av 90-talet? Nej, alltså det var sån skräckhistoria som at Brando i idyllen Dr. Moreau han ville ha plötsligt bestämde sig han ha isbötte på haugen. Mm. Men till och med sån som Arthur Pennott ju släpte med Brando alltså novilt på sån så nummer 75 mm. 76. Ja, mot det. Mm. De liksom nektade att läsa lese manuset sitt, ikke sant? Folk måtte gå med lapper med replikker på panna si, ikke sant? Post-it-nål til. Inns, det, det var en, en tysk skuespiller, jeg glemmer den han har sitt mannen, i, i, i, i, i, i, i Lost Soul <laughs> ja. som forteller om hvordan rett og slett Brando bare eh, fikk eh, kuttet han ut av, av filmen nesten, ja, ja. for det at han, han ville ha den til foredel lille... for verdens minste mann man, som då inte tog med vara ja. i nästan varje sägne Brand var som då resignerade spåna min i migren hos Justin Powers Og och har en grej i South Park liksom. <laughs> ja, nej det är helt otroligt. Men men det som ju ja. alltså rätt att säga Cameron Gold ja. i den här filmen då. För Stanley var ju väldigt nervös. Han hade inte han hade aldrig jobbat med stjärnor, kan? det jag skulle plötsligt med Brando, kan inte ja. det jobba med Kilmer Og Kimmer respekterade han inte det helt för för Kimmer hade ja, eller han gjorde Batman för Han var han var liksom inte shit killer. Ja, Och det visste han ju. Han ja. han på allt. Han var vansklig på allt. Han har gjort mm. The Doors, han har jobbat med Michael Mann i Heat, han mm. har le Batman. Han var liksom sån en artist. var en av de störste skuespelarna på planeten på den tiden. Han var det. Mm. Um, så jag tror det eller ej. Ehm ja, nej mm. Men men det är så mange ting vi kunne ha gett veck här och så men men de ögonblicken är för goda att ge Du måste liksom bara uppleva det själv alltså. Ja, och om du inte kunde brydda mindre om Richard Stanley eller om filmografin hans eller den här Lovecraft filmografin alltså men jobber med en film då faktiskt ja, och allting så är det faktiskt en Lovecraft eh, adaption. Ja. Det uh, The Call of the Space eller? Ja Det, er, det, er, det, er det har varit dramatiserat mm. en del gånger för men, men den, den har aldrig blivit gjort ordentligt. Som det mesta av Lovecrafts thing som man vill se. Det att Stanley då som som älskar dia ting så mycket ska göra det det är ja. väldigt kult Nej jag hoppar blir fullfört och jag hoppas mm. det, det görs så han kan laga ännu mer filmer. Mm. Har... När du ser på är savnar ja, når du ser på eh, kostymene og effektene og allting som, som Stanley planla Teddy Allen og Dr. Moreau ja. Det ser ut som en fantastisk film Det er mm. veldig vondt å se på Jeg mener, det, var, det, det var ikke en ren eh, filmatisering i det at det var satt tilbake til Han hadde det där så den var satt ja. på en motor det var mer contemporary. Ja. Ja, så, så det såg det liksom med men men konceptkonsten som er skapt och storyboardat sån där du ser bara der ja, Du ser att det, sånn, at det hade blivit helt speciellt. Det hade blivit mm. en sån film som Minå, alltså det ville ju nog ha varit 20 år sedan. Mm. Som Minå ville sutt och hållt upp som en helt ja, speciell ja. film. Men det här kunde inte alltså 90-tallet var ikke ti året for det. det. var ikke ja. det. Altså, 90-tallet mm. var et ringt ti år for spesielt sjangerfilm, spesielt skrekkfilm. Ja, det. Det. Altså, du, du, du hadde enkelt unntak, sånn som John Carpenter. Du lagde mange filmer på 90-tallet, han lagde bare en veldig, veldig god. Han altså, et, et av mesteverkene altså, lagde han på 90-tallet, mm. og det var Inamathem Manus. Men du, du hadde jo også, sånn som, en mest, sånn som William Friedkin tidlig på 90-tallet, prøvde seg jo igjen på, på, på horror med med The Guardian, ah, mm. noe som jeg faktisk synes en fryktelig spesiell og kul film Jeg liker den filmen veldig ja, godt sett ne? Nei, men den er, mm. jeg liker men, men ikke sant, og du hadde jo jo Wes Craven kommet tilbake i gjorde Scream og alt det der. Men det var ikke ti året egentlig, jeg tror ikke heller det uh, Men det her kunne nok kanskje blitt en viff i store da, Men vi har jo egentlig glemt å nevne at uh, John fra Frankenheimer sin endelige versjon av The Island of the kom vi til 96 år, ikke det? Ja, ja. uh, at det, det er jo en kalkuner rang. Det er egentlig det, mm. altså. Den er jo noen holdende til mm. 10, ja. den er jo så klunky og bare merkelig. Altså, det, det at nå er merkelig spiller ikke ingen roll for mig, men når det bare er sånn, når du sitter og ser scener, så tenker du, hvorfor tenkte de meg? Nei, store, og, og, og det var jo Frank Lamy som feia seg for å brande oss sitt store. Er, ja, for Frank Lamy ble jo tatt inn, altså, han var sånn, Carl Reintz han var over på ja, det var på det, det, det. Han lagde faktiskt en väldigt god film med det här. Ja, ja, ja. en, en av hans bästa Ronin, Ronin. Ja, ja, ja. Er jo en av hans bästa filmer. Ja, ja. Det det. Men Flackern sånn med var en otör, han ja, var ren sån visionär typ. Han var regissör, direkt for hire. Ja. Han var det, ja, helt klart. men han lagde någon väldigt god film, Den är ju The Elder French Connection. För exempel mm. en jättegod film eh, bland annat men, men, men uansett till och med han som var sett på som en sån knallhar sån där uh... till med han sliter med Body Killer och Brandon ja, han gjorde det. Men vi måste nämn det att Stanley vi ska hi veck för mycket av det som skedde på på när de filmade i Australien men Stanley han han var sånt ifrasette men han han dukke fortsatte bara att bo i jungeln utanför setet mm. och efter vart så fant några crewan där ute. Eh uh, han var väldigt bitter och strung out och så blev han smugglad in på set igen så han var i ett dyre sånt monsterkostym igen sista det var og det her er sånn, du må jo bare en dokumentar om det her. Det blir helt utrolig. Så, jeg tror ikke vi skal si så mye om det, men en Nei. veldig fornøyelig film, og, og ja. Og den, det, er, det er en veldig provoserende film, film er, veldig, veldig frustrerende film, fordi at du ser, mm. nok en gang så ser du en kreativ stemme ja. bli holdt nere. av av rett og slett uh, grådighet og, og, ja. og dumhet fra folk som sitter på pengesekken, men som egentlig ikke burde ta avgjørelsen mm. når det kommer til det her, fordi de, vi vet ikke hva de snakker mm. Og hvis du så uh, Jodorowskis uh, Doom. Doom, og du tänkte fy fan for en tragedie at ikke det her skjedde, se Lost Souls. Det her er, jeg mener, det her er enda verre, altså. For det de, de, igjen, det er konsepttegningene og storyboardene Alt som foreligger her ja. Det er så vanvittig kult da. Ja, du, du kan si mye om, om Dune til Jodorowsky, Men det som skjedde var det at han fikk sammen Dan O'Bannon, han fikk samlet Tiger Ik Ikke sant Ikke sant Åh og, og, og Karen som tegner Blueberry Ja ikke sant Og de her folka her, De gikk jo videre De ble plukket opp Det de, de teamet ble plukket opp Og de lagde Alien Ikke sant, men, ikke sant? Det er ting, så... ting som aldri Ville ha blitt gjort Nei. Hvis ikke Jodorowsky Hadde samlet dem Han sine Som han kaller de, Spirit Warriors ja, men, men, så, så i det men... minste Så fikk Og, og ja, i Jodorowskys stund Så går de gjennom Veldig mange filmer Etterpå ja. som, som rett og slett Har, har tatt ting Fra hans sin, Hans sin storyboard Ja og puttet den i sin egen film. Så, så det, den... kom, det kom noe ut av det. Mm. Det kom noe ut av det. Mm. Det gjorde og... det ikke. <laughs> ah, ah, det gjorde The Alien ikke. Dr. Moreau. Altså, jeg vil mm. faktisk være tilbøyelig til å si at ha Alien, eller jeg ha hatt den filmatiseringen av Dune, faktisk. Jeg, jeg var en av de, de som, jeg, jeg, jeg, jeg tror jeg så David Lynch'en film, når jeg så hans invasjoner av Dune. Jeg kan ikke huske en dritt av den, Nei, så jeg, jeg bestilte mm. akkurat en Blu-ray av den. Så jeg gleder meg se den. Mm. Uh, altså, jeg elsker David Lynch, men jeg, jeg bare får en følelse av det. Jeg har aldri lest Herbert sin heller, og jeg, jeg har ikke noe spesielt... Nei, ikke heller, men jeg kjenner veldig godt de historiene, egentlig, og, og, ja. og greier. Um, og jeg bare tenker på en gang, jeg kan ikke huske stort av den, men jeg bare tenker, hva er David, David Lunds rektige karen til det? Han jo, I følge Jodorowsky så var han et godt mm. Ja, kul. Ja, men det er jo det her med den her... Uh... David Allarentis, uh, de i jo filmen uh, og klippet den. Ja, de gjorde den, de gjorde, helt klart. Mm. Ja, um, men, men dere må sjekke ut Lost Soul, det... Uh, Doom, Journey og Richard Stanley Island og Dr. Moreau, det er en fantastisk dokumentar Hvis du er filminteressert så, så kommer du garantert til å digge den Nei, helt klart ja. Nei, men det var nummer ni Ja, det leder oss til nummer åtte Det er nok en film som dere kommer til å se på mange topp ti-lister Nå bare tuller jeg, nå er jeg ironisk Entertainment Skrevet og Ressisjert av Rick Alvorsen ja, faktisk ikke bare. Den er jo skrevet av Tim Heidecker, er jo ja, kjent fra ja. Tim Eric, Stemmer. og uh, Greg uh, Turkington, altså Neil Hamburger. Neil hamburger. <laughs> um, Greg Turkington, uh, Greg Turkington Spilly, jo den jo denne velkjente Neil hamburger -karakteren. Ja i filmen, egentlig. Altså, han, han, han er jo basically Neil Hamburger. Han er jo det, jo. Altså, du, du, du følger han på veien, du gjør det. Og det er egentlig det du trenger å si om filmen. Du følger den her karakteren og livet hans på veien. Altså... Det er et lite plott der, men... Det er et plott, det er det, men det, det, det er ikke mye plott i nei, den filmen der. Altså, plottet vil i så fall være at... Uh, vi kaller han bare Neil Hamburger, kan vi ikke bare gjøre det for ordens skyld. Er på veien, og han gjør, altså, han gjør bowlinghaller, han gjør drittvarer, inte sant, ute i Mojave. -ørken. Mojave, -ørken, men han han han sa det er lavstad, det lave egentlig. Mm. Og, og, og så i i, i löp alla den här turnéerna. Det på, jag tror du skulle slita lite med att rätt och slett planlägga en stand-up-turné i Moha-virkenen som sånn generelt var. Ja, egentlig. Jeg tror du skulle slite ganske. Jeg tror det er ganske håplig. Ja, ja. sånn, ja. så, så, så, så opptrer han jo bare på plass der det, det finns folk. Egentlig, ja, det, det. Mm. Så, så ikke sant. En bar eller et eller annet. Bare, bare det er en plass der han kan stå foran noen folk og lir av seg greiene sine. Det er jo egentlig det han gjør. Men i hvert fall i løpet det her stintet han sitter ute i, ut i uh, Moha-virkenen så, så møter han en eller annen riking som, som tipser han om en en sån fest da, i The Hollywood Hills där han det blir inbjudet till att komma och hålla ett et, et show då. Och och resten av filmen är det en sån Heart of Darkness resa da, som leder han ja. ett steg närmre mot det här sista stora uppträdandet som han ska hålla mm. som ska då avsluta det här lilla turnédans. Men filmen är på ett mode den resan är ingenting. Det er, det er bare sånn er... totalt amerikansk øde ja. Der alt bare er dummet ned Og gjerne dødt Og ingen bryr seg om noe som helst Nei, og, det er, er det eneste stort sukk Og det med Det er litt filosofering jeg, jeg Runt om det her med å-e-underholdning mm. det, det er bare veldig sånn Det er en veldig eksistensiell film Det er det, han, han er jo klinisk deprimert Han er det han tar ikke noe glede i det her i det hele tatt selv, Nei. og de som ser på tar i hvert fall ikke noen glede av det. Ingenting. Nei. Så altså det er jo altså, det er rart at jeg kunne sitte igjen og elske den av filmen, for det er en ufattelig deprimerende film. Ja, ja, min sa da jo etterpå at uh, hun, hun hadde suttet gjort andre ting mens jeg så på den, men hun ja. bare sa det der er noen av de mest deprimerende filmene. Ja. Uh, har sett du har sett på ja altså, <laughs> Og du ser på mye deprimerende ja. på Jeg og min uh, veldig god venn uh, Frode, vi så jo denne sammen Og vi har jo egentlig begge to vært fan Av, av, av Greg Turkington i mange, mange år Ja, samme her, jeg elsker uh, jo, så, så, så, så, så vi lo jo veldig mye Men, men jeg tror vi lo mange plasser, plasser For det var sånn liksom sånn Skal vi grine her liksom jo, og så det Selvfølgelig, og de er jo morsomme mm. det er det. Men, men i den konteksten de blir serveret her Så er de jo egentlig bare veldig deprimerende For det Altså, hvis du ser mange av de her på YouTube, ikke sant, der faktisk Neil Hamburger gjør de her tingene, så blir de jo møtt av en sånn kavakade med, med, med gode sånn magelatter, ikke sant? Folk ler jo, så de griner ofte. Ikke bestandig, men ofte gjør de det. Det gjør de jo ikke her. Det er bare, det faller på døve ører, eller så blir du møtt med fintlighet, eller, eller bare frustrasjon, eller är en sånn, Men han driv jo härligt her och lägger igen besked på telefonsvararen till datteran sin. Så då kan du spöra själv om alltså det en smula hopp i den här filmen eller är fick jag bare en sån tom och tragisk känsla där av det det verkar till att vara ett förhållande som egentligen är avslutat. Fra den andre parten sin sida så har det en gang blivit sagt ifrån at mi vil ikke ha noe mer med du å gjøre. Det virker jo sånn. Det virker helt sånn. Døra er lukka da. Men Så det blir ikke bare tragisk å se på mannen ikke klarer å bare gi slipp, ikke mm. sant? Det er jo forståelig hvem vi gi slipp på datteren sin, eller konaen sin, eller hvem det måtte være. Men i det tilfellet her så har det tydeligvis skjedd noe som er såpass kataklysmisk, eller så sårende, eller så ødeleggende, at det, det er ingen vei tilbake. Men denne karakteren da, Neil Hamburger-karakteren, kan ikke, eller Turkington sin karakter da, kan ikke klare å gi slip. Det blir ikke noe Nei. svar på det, men, vi men det virker det. veldig håpløst. Men, men, men det, der du først kanskje tror at det er en viss form for varme eller håp da, innser du jo etter hvert at det er bare tomt, det det er ikke noe å hente der heller Nei. Så uh, Det her er ikke en tragik komedi Det er egentlig bare en tragedie det det. Og alligevel så elsker jeg hvert som kun av det Altså ja. go figure Det her er ikke en film for hvem som helst jeg, jeg sliter med anbefalen Jeg tror mange hadde kjeder seg Jeg tror mange hadde følt seg veldig utilpass Og bare altså, Det er jo scener der du bare får lyst til å reise deg og forlate rommet ja, Fordi klart, at det er ja. så pinlig Og det er, det er så det. brutalt mm. og Det er en tung, vanskelig film det er bare en så sånn modig og ekte film. Mm. Og... Eh, sånn altså, så en kunstnerisk film. Og, og jeg mener ikke det på en potensivest måte. Men det er bare noen som har laget akkurat den filmen de ville lage. Og noen vil elske den. Noen vil ikke skjønne den, men det. Men liksom, det er god kunst i min bok da. Det er det. Ja. Nei, men vi kunne ha snakket mye om entertainment. Men eh, igjen, jeg sliter, jeg sliter i hvert fall med å anbefale filmen, for det er... Det er, bare, det er bare ikke for alle det her. Nei, men det er det ikke. Men, men, men, du... men er du kjent med Neil Hamburger-karakteren, så tror jeg bare det at, det, for da liker du en helt spesifikk form for humor. Ja. Og da, er du allerede, da har du allerede det her litt sånn outsider-greia, mentaliteten ja, men jeg, jeg, jeg, jeg, gående. Du, det for det at alle liker ikke Neil Hamburger. Nei. Så liker du Neil Hamburger, så tror jeg kanskje det at den, den humoren og den bare, må, bare hele tonen i filmen kan kanskje appellere til du. Ja. Det var värt att försöka i alla fall. Um, jag älskar den i alla fall. Her, ja. mm. Så det var entertainment av Rick Albertson. Eh, ja, nummer 7 på listan är en väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt morsom film. <laughs> det är The We Do in the Shadows eh uh, Gutta bak uh, Flight of the Concorde. Yeah. Mm. Eh, uh, jag det så väldigt glad i parodi i det här i rätt. Eh, uh, för det det som jeg liker så godt med What we do in the shadows Er at det er en parodi Nei uh, det, er det føles som en hyllest Og, og, og de elsker jo uh, De elsker jo vampyrer De elsker skrekk uh, Det bare skinner gjennom For de er ikke ute til å gjøre narr De bare tar velkjente troper Og ja. så bare har de det gøy med det mm. De gjør det og, de, og, de, og det er ikke å si å teite her, det er, bare, det er for det. det er nei, men det, med det, med. de skaper reelle problemstillinger ut av hvordan det faktisk ville være og måtte leve, leve som en vampyr eller en vare. Også ja, de det. De gjør det. Ja. De gjør det. Og, og det, det, det er jo komisk skulle her, ja. det er det. Jeg, altså, jeg har ikke ledd så godt på, på mange år, tror jeg. Nei. Og, og sånn som skrekkomedia, altså, det er veldig vanskelig å lage en god skrekkomedia. Ja, du... du vi kommer ikke ofte, altså Nei, det er sjelden vare de Det er, det er det. Gode, liksom mm. men, så, men, så vi snakker om sånn army of darkness Og ja. you can't Bøbba Holtep Jeg tror kanskje jeg selger det da selger del, det. Meg, mener, mm. jeg, men, men det er sånn, det er sjelden varer, helt klart Det er det Og denne filmen er satt i Wellington Og det synes jeg er veldig, veldig, veldig deilig At en film ikke trenger å være satt i New York Eller det de flytter forandringen Men rett og slett, vi setter den bare i Wellington det er fire vampyrer som bor i Wellington Det er Vladislav Viago, Deacon Og Peter Som bor sammen i et kollektiv In a flatting situation Yes, og Peter han er han sånn her en fosforataktig uh, vampyr han er 7000 år gammel men no, uh, at men uh... uh, <laughs> at going to have peter peter is peter is 7000 years old we have going to have peter to battle meeting eh men de, de går ju ut på klubbar. Jag syns det är så fantastiskt You have ut, to invite ja. us in. Invitas in. Det er så en som inte de de bara öppnar dörren det de de ren de må rätt och slett bli inbjudet ja, in såna där. Nej, sånting. Ja. Så men men avfärdan. Nej, men bara spörra en ting. Do you like basketball? <laughs> Den, have den, some biscuit. Biscuit. den den biske biske den <laughs> <Ja>. <laughs> er, altså, ja. er, den sandwitchvisen där alltså där den offret är vampyrer så tilltrukas av, av blod från jungfrur då. Mm. Och <laughs> och det som förklarar det här? Det, er... det det det er Ja, Blade det är det är ja. mm. The poker. Mm. Ja, det... Spilt av Jamie and Clement, vi ja. kan... Ja, ja, men ikke gi vekk den linjen for dette. Nei, jeg skal ikke gi den vekk, men de fleste har vel sett Hilleman nå. Jeg håper det, ja, mm. jeg håper det. Men jeg må faktisk si... Altså... Men, men det er best å spise et smørbrev hvis ingen har knyttet <laughs> det. har jeg alltid sagt. Jeg har alltid sagt det. Jeg mener, det... <laughs> That's why I have hey, sure. to mama say first. Leave me to do my dark bidding on the internet. Leave me to do my dark bidding <laughs> on oh, the internet. The beast. Uh, yeah, the beast. Uh, you yeah. <laughs> fought the beast. <laughs> the beast. <laughs> oh, the, uh, see me. See me. See me. <laughs> <laughs> Eh, väldigt alltså, jag alltså så making ofen faktisk oh, oh, med faktiskt mycket och mycket crew i det hade er... ja, ja, för mm. det gick ju man väldigt jämmlagad film på alltså det är bra att få men men, men nei, ja, det var fult kört här tror Det är väldigt goda specialeffekter. Ja ja, det, det battle fight grejen, bat ja. ja. mm, det kanske kul. Men mycket åh det är sån gersene helt klart, så varulven är ganska kul. Varulven är fina. Men... Varulven är nog det, var... det bästa i den här filmen. Det är det. Och bara det här med at blir du varul, så kommer du til å ødelegge inne, så, så det kanske kanskje lurt å gå joggebukser så. <laughs> Det går alltid til å ha garderobe Du kjøpte akkurat den kjorten Ja, nå kommer du til å miste den Da ja. du blir veldig stor Det er utrolig var ja. mm. no, Fuck off to a tree <laughs> Count 10 ten human again <laughs> <laughs> That's the wrong tree for you You know how big you get when you transform <laughs> Fuck off to a tree <laughs> <laughs> men det kommer jo en egen film De får en egen film Ja, men... mm. We're Wolves We're Wolves, ja <laughs> oh, <fantastisk. laughs> okay, men, men... Og, Om vi skal vi si her om denne filmen altså er, Vi kan skrive de er... vekk de motstomt... det er som vi måske De fire Vampirene som bor sammen De møter et menneske eh, Nick og han Eller de møter to mennesker, de ja. møter Nick og Stu Og kompisen hans, ja mm. okay. Og Nick blir jo da eh... Ja. av det angreppa vampyter. Ja, vill <laughs> <ble kliteret>. ja. <laughs> så dör han självklart och kommer tillbaka ja. sånn som som alla gör när det blir bit av vampyr. Eh och så blir han en del av gänget då. Det ja, gör han. han och och dratt med in i varlden, mm. inte sant? Och och är ju en sån IT-fyr ja. så, så han viser dem mycket om världen som de kanske vet i ligger väldigt långt sedan visar det internet. Än är det bästa sättet för mig då lär när de faktiskt googlar soluppgångar och sånt. <laughs> <laughs> sånn. no, de sitter på Facebook altså seier han til bla på Facebook og ja. and we could poker? Og av sin rettene var. Yeah. Yes. Ah <laughs> <laughs> I men altså de, de de tar virkelig altså de gjør stas på, ja. på, på, på horror helt klart, mm, det er jeg, ja. virkelig stas på horror. det er, det. Vom, det er en gavepakke til folk som faktisk har en litt snøring på det her ikke det. sant, som tar referansen og som har vokst upp med, mm. med alt fra Universal-filmer til Hammer-filmer til, til bare hele pakka egentlig ja. det er en sånn, nørdefest uten like mm. og samtidig som det kan jo være genuint som bare for uh, casual uh, ja, du trenger ikke være noen sånn horror-fanatiker men, men det er ekstra gøy hvis du mm. er der det som ja, er, sånn er gøy, som, som er en dedikert horrorfan sånn som det er da, det er at filmen rett og slett har det på alvor Ikke sant? Mm. Det er ikke en spoof det er ikke en å se så teit det her er liksom. og det, det var veldig befriende Heiter. Jeg er veldig glad for ikke de gikk i den fella der og det hadde vi tydeligvis ingen interesse av heller så nei, vår nummer sju er rett og slett What We Do In The Shadow Ja, det stemmer og nummer seks på lista er en film vi faktisk dedikerte tror, en sånn to timer lang episode til i april i fjor. Ja, det stemmer det. Mm. Uh, It Follows, um, skrevet og resikert av David Robert Mitchell, um, med Michael Monroe i hovedrollen. Um, bare en sånn, totalt avvik nesten i moderne amerikansk skrekk. Um, du blir tatt tilbake til, til, til John Carpenters Halloween, nesten ikke sant det er sån sånn uthøtørverk auteur, uten like det her. Der den så audio og opplevelse som er bare ren filmkunst. Mm, er, og Den er faktisk mm, sån mm. for, for for sagt jeg Den er faktisk genuint skremmende og, og det kan du nesten aldri si om Nei, så, så, Mange som sier at The Conjuring er skummel uh, For min del er The Conjuring bare En berg- og dalbane. Den er bare du, irriterende den er, den er, altså, Du ja, skvetter ja. kanskje eskvarte noen det, ganger det, Men det er jumpscares Den kryper ikke under huden Nei. din blir der det. Det, det er ikke noe som, som, som rokker med, med Nervene dine i ettertid når du kommer hjem Og du er alene Den får ikke til kikk over skuldra noen gang I hvert fall ikke Nei. personlig Nei, ikke så, så. Nei, men, men jeg tror ikke den gjør det for noen Men it follows kan få de fleste men til å begynne på på något som liknar på ett panikångfall tror jag. Alltså jag har haft en del panikångfall och jag fick nästan en rätt så film, inte sant? För at, uh, det att känslan av att jag inte kunde komma sig härifrån, känslan av att bli förfullt, känslan av oj det det här är faktisk omöjligt att undslippa. Eh uh, den är ja, så stark. Men du ser det faktiskt har sex men det var personligt jag tror jag sånt. <laughs> ja. Nå så börjar jag att säga göra för Michael Monroe i Ja, det och det är la de det jag gör, det är inte det det ska stå på. Det är bara problemet är att uh, Eh, hvis, eh, hvis, du, hvis du som har hatt sex med noen Du gir det vekk ja. Den personen eh, blir drept Så kommer den tilbake til du igjen ikke sant? Så nå har vi jo hoppet rett inn i mytologien her Uten å dekke det da Altså i It Follows Er jo egentlig det at Ok, vi følger en ung jente Jeg av Michael Monroe Hun er på en date Og hun har sex med en fyr Hun ikke kjenner så veldig godt Um, og i skrekkfilmer så er det en god idé Nei, det er aldri en god idé en skrekkfilm skrek og, og i hvert fall ikke gitt for oss uh, I løpet av denne daten etter de har hatt sex Så uh, Han kidnapper egentlig ja, han den, henne egentlig Binder henne fast til kontorstol Ute på en forlatt parkeringsplass Og forteller henne At nå har jeg gitt Du en ting Noe, Noe. Og, han, og han forteller henne egentlig reglene Og Altså, denne tingen kommer til å følge etter deg. Du kan reise egentlig akkurat den du vil Den kommer fortsatt til å finne deg. Og når den finner deg, så det er det slutten på deg, rett og slett. Du kan bli kvitter med å gi den videre. Du må ha sex med en annen person, då kan du gi den videre. Denne tingen kommer til å følge den andre personen du gir deg til. Og når den person blir rett, det kommer den til å bli så kommer denne ting til å komme etter du igjen. Hvis ikke denne personen gir det videre, til, ja. den, Men den tingene jo, den kommer til å jobbe seg ned gjennom linja. Mm. Så norden den får drept, den som har, som har forbannelsen da, til enhver tid, den vil hele tiden jobbe seg ned over linja. Så du er basically uh, føkt uansett. Ja, det, så. det er bare et spørsmål om tid. Og um, Okay. Og det er egentlig filmen, og det er da Michael Monroe sin karakter som, som prøver å unnslippe denne tingen, og det beste med filmen er egentlig også denne lille, lille vennegjengen hos sin. Det er, jo, det er jo satt i Detroit, det her. Mm. Det er dere som kan noe amerikansk politik amerikansk historie, og kjenner noe til hvordan amerikansk industri har blitt bare flyttet, da og og, og snike med bilindustrien i, i, i Michigan og alt det der og også Detroit är nog egentligen namnet en sån spöklik så vi ja. det är ju inte en spöklik men det er, det är ett det uland är inte det är ingen muslim fattigdom det är arbetslösheten är är det står i taket Ja Og de ungdomarna här tillhör egent över arbetarklass arbetarklass si eller eller alltså och de gick inte bemedlad också jag men någon så här har sagt väl och får ju bara resa till Kina det har ju annars inte hit de unga här oftast alltså nej inte det vad de ungar de det, er det det De han har varit jag sig i en gammal bil och köra i, i nån mil mm. till till en hyttenväg eller något mm. men, men det skal jag nämna så att filmen är inte lagd av en typisk skräckregissör han, han han har en film bara The Myth of the Mockingbird eller något sånt ja. Ja, som Richard Linklateraktig sån coming of age mm. uh, grejer så. Så, så det här i för en en historia han baserat på nån marit han har haft ja. Og, og sånt ting. Men, men det var en film man hadde lage, men det var ikke... Mange resikjører virker som de, ja, de vil lage en skrekkfilm. Ja. Altså utgangspunktet bør vel heller være at du har en historie du har lyst til å fortelle, det, den befinner sig i det landskapet, og ja. sånn det med Follow, så må du med et fall. Det var mm. ble tilfelligvis en skrekkfilm, ikke sant? Ja. Ofte de beste skrekkfilmerne føler jeg er litt sånn da, Det er det, det er helt klart. Det er det at det er ikke noen som, som du sier, vi skal bare lage en generisk skrekkfilm, mm. men vi har faktiskt en historie og et konsept å komme med her, mm och det hade det hade David Robert Mitchell med ifallåt. det är det, det som gör att det blir en unik film. Och något som jag tror mycket folk kommer att sitta och prata om, aka som Blair Witch Projecten när kommer ut like med 2050, ikje sant? Vi står fortsatt och håller den uppe som något ganske speciellt. Jag tror ifallåt så är en sån ny i den kanonen där då, det är väldigt kult. Jag tror det är helt klart att det här är en modernisk klassiker och den gjorde ju de så vanligtigt gott på kino. Ja. Det är så roligt att se att den at en skrekkfilm kan fortsatt, og en bra skrekkfilm fortsatt kan trekke folk på en måte. Ja. Så for innpakningen er at du dør for en fantastisk kameraføring. Musikken til Disaster Piece er jo bare sånn, sånn jeg, jeg mener, nei, nei, retro altså, noen Carpenter. Vil, noen vil si at det er en Carpenter-rippoff, men det helt greit. Det er, hun, er helt sånn, greit, da, ja. for det kan ikke bli en musikken til John Carpenter uansett. Nei. Så hvorfor ikke bare stjele fra de beste? Nej helt klart og Jeg husker første fem minutterne, altså intron på filmen Jeg mener, uhygen Som ble skapt av ingenting ingenting for, for den, hun kommer ut av huset Kamera snurrer ja. Ja, Hun løper på plen, hun put ut på gata eh, Kamera snurrer, hun står og kikker seg all vei springer tilbake til huset Inn ja. i bilen, kjører vekk, faren kommer ut Det er det som skjer, det er det som du føler på, rett og slett bare du ser ja. paniken hos sin, du ser angsten hos sin og du vet at oi, det er noe veldig galt her. Noe er galt. Noe, noe er galt, det er bare... og det er bare... det er bare å sette i magen. Og, og, ja, det gjør det. Og, og, og det slipper ikke mm, taket nei. før rulleteksten. Det slipper ikke taket når rulleteksten ruller en gang. Du tar det med deg heim. Ja. Og bildet, bildet han setter her med ho ødelagt. Rett og slett ødelagt ja. på stranda. Det er bare nok til å vite at du vil ikke bli tatt igen Du vil rett og slett ikke tatt igjen. Det er en sånn ting, kanskje en, annen, en dårligere film, så vil jeg, det ville vært å gi verkt for mye. Men i denne filmen så er det nærmest en sånn lø som är sån altså de sånn øh, ja, de sånn mm. det skapar bara en sån grej med att det skapar en sån känsla av hopplöshet då. Mm. Eh på vilket så blir du rättös ett örluck. Ja, det gör det. Mm. Ja. Eh det är troligtvis intens tror jag likare och sånn, sånn It eller det som förföljer förföljer de ungene här eh på måte, det har egna det, det spelar efter regler och du du husker det den håller i dörra. Mm. Så kommer det inn en liten ja, når den, den, han, han kjemper ja. Den tar en form etter folk du er glad For eksempel slutten Det er subtilt altså. Det er veldig subtilt ja. sånn, sånn som at det er jo bare en mor der. Ja. Og henne er faren til Michael Monroe og søstra Men du ser et bilde av henne mm. I, i stedet Og er liker bare veldig når hun er i basenget Og så spør søstra Ser du det her? med er det? vemär det så alltså you don't want to know jag mm. säger det faran då är ju faran alltså exakt det är ja. altså. ja, creepy alltså sånn, det är väldigt som det är som sånn, det, er sånn, det er masse mm. som du säkert lägger märke till andra eller tredje gången just Ja men filmen gör så height cut har sett den tre fyra gånger ja. på blu-ray alltså jag har sett två mm. gånger tror en gång på bio en gång på en gång efter till mm. effektiv film ja. og, Et ett ett mästerverk inom för för för det är det ja, det er en triumf, helt klart. Det er, mm. Altså, til og med, sånn som vi så The Babadook i Porfio, det er, sant? som mm. er jo et moderne mesteverk, det men ikke like regndyrka horror, føler jeg det? Det er jo veldig metafordreven, ikke sant? Er, og i hvert fall også er... Altså, denne tingen er ikke en metafor for noe. Nei, det er en mm. reell greie. Det er en metafor for eh, å spre nei. sykdommer. Det, det, dessverre, nei, det er, hvis du er nødt til å måtte grave inn i mm. materialet for å finne sånt, så er det har du fått en den jeg har en melding en skjikt om men det er ikke en kommentar på nåtins ungdom det er ting om Nortins Ungdom der, men det er bare i troverdige skildringer, er faktisk en reell mytologi i det her, mm, det det. i motsetning til det er Babarik, og det var det, jeg, det var det jeg snakket om, ikke ja. det at det er Babarik ikke en skrekk. For det er det på mange måter, helt ja, ja, ja. klart. Men uansett nok om det, It Follows er et moderne skrekkmesterverk. Hype, altså den lever opp til hype, det er ikke tull det her, det nei, nei, nei, nei. er en genuint Och självklart du hörer folk som sitter och river i filmer och säger då det där funkar inte Ja det är all skit folk har som alltid... ska tyckle med mytologin. men mm. du vet lite så här. Det har jag inte trovat på hela. Men, der, der men, men du klarar du rätt att inte leva dig in i filmen Nei, det är da... har du fejlat altså, som mm. Så du må egentligen bara ta filmen för den är och bara godta att okej. Okay. Och det det önskar med men det är inte väldigt vanske. <laughs> Nej inte för min del heller. Jag köper det alltså. Jag köper det. Det är har dedikerat flera timmar till den här filmen för att göra det. Vill du den app i sånt fortsätt ute. Uh, ja, den ligger nog uteastunt. Ja. Mm. Men ganska ett follow us. har antagligen vi sett en Mielskallen. Det var nummer 6, det var det. Mm. Vi går vidare til till nummer 5. Fem. Uh, ja, femte film på listan, det är G-modell Torro sin sista film Crimson Peak. Uh, den mådde bra på listan. Uh, filmen fick ju lite blandad mottagelse. Uh, for min del så elsker jeg den, ja, ja. Ja, og det gjør du jo, vi sitter jo bare og er enige her, det er jo sikkert kjedelig å høre på, men sånn er det. det ja. Ja. Kan det være om vi velger en film etter hvert som kanskje ikke begge er like enige om, det skal bli spennende å se. Kanskje vi skal gjort det en gang. Ja, ja. Kanskje, vi får se, jeg vet ikke den filmen finns men det, det får vi, vi får leite litt. Det var det. Uh, Crimson Peak, noen mente på den var ikke skummel nok, noen mente på at den var, uh, at den var uh, bare oppgulp, um, det her var ting vi hadde sett tusen ganger før, noen mente på at det her er ikke en film du kan lage längre for den er rett og slett så uironisk, den er ektefølt, den er, uh, ja, men, men, og det er den, altså G-modell Toro har lagd en på diskromanse. Det det är ju inte det är ju inte han har gjort det helt u. Tack. Altså, han är ikke. Det. ikke det. Takk takk og, nei, ikke nei. Game-modellen tror han menar att han gör og tak og lov for det. Mm. det? Det er derfor jeg elsker det. Det er derfor jeg elsker. Mhm. er Så det her, det, det her er en mann som lagde The mm. Pacific Dream. Mm. Og meg inte vært så Det gjorde han. Mm. Og uh, det raffa filmer for. Film. Det altså det har vært fyrverkeri mm. av en sjangerfilm. Uh, de bygde de bygde huset. Ehm um, selvfølgelig litt se giant han armen. Ja, her, den, men, Jan, mm. uh, mange mange ikke feller der, altså. de, de satt og de de, de, de rev del torro egentlig et nytt råfell for å være litt, de kan... de ut. Ja. Mm. Å se på CGI, mm. se giant. Og så for meg ser det at det er jo det er, det er Doug Jones i kostyme med litt, litt, Nei, litt med litt hans. Ja. Ja. Men litt hans, de hadde spøkelser på settet. De, de var mm. kaffe, liksom. ja. Altså det er en veldig, veldig tradisjonell handling. Jeg mener, det her er som ja. sagt en gotisk romanser. Nei, men, men, men mm. uh, når du sier en traditionell eller uh, fortelling, det er veldig sant. For det er en jente som forelsker seg en fyr som ikke er den han gir seg ut for å være. Ja, rett og slett. Det er historien her mm. egentlig. Ja, det det. Uh, ja, det. Er, uh, Edith Cushing spelat av Mia Oscarski. Oh, ja. Ja, ja. Okay, ja, Filmen är satt på sent 19 uh, 1900-tal. Ja. Eh, i börjar i uh, USA. Ja. Eh, og Eh och flyttar sig senare till England. Ja. Men uh, Cushing då, författaren, unge författaren hon hon ja, jag såg Beatrice Cushing. Eh ja. har listat bli hon har listat bli en ny Mary Shelley. Ehm mm. um, skriver uh, på en roman. Faren hos sin er en velstående mann mm. Men kan jeg bare nevne om den romanen der? Jeg synes det ja. er så passende Når hun gir det her til en redaktør ja, ja, Så sier han det her er jo en spøkelsehistorie Og så sier hun Nei, jeg tenker mer på det som en historie Med et spøkelse i mm. så. Og, og det, er sånn, å, det er så Perfekt, for det er jo Det er Crimson Peak, det. Det. Det er Crimson Peak Og mm. til alle de kritikere som sier Det er ikke skummel nok, det er ikke en skrekfilm Nei, det er det er ikke det. det, det er en gotisk romanse. romanse. Det er, en, det er en, en romanse med et spøkelse. Så liksom. Men, men, men alliavel... Det er tydeligvis sånn. vanskelig å lese filmer det. Ja, ja, men han må, du må legge det i så klartekst som det, at til og med da tar folk det, dessverre ikke det. Ikke sant. <laughs> så det blir sagt veldig tidlig i filmen, at nei, det her er faktisk en... en, en også, ja, det er en historie med et spøkelse. Det er ikke en spøkelseshistorie. Men i hvert fall... Cushing sin far, spilt av Jim Beaver, han er en velstående mann. Ja. Derfor så dukker Tom Sharp, spilt av Tom Hindelsen, og søsteren sin, Lucille Sharp, spilt av Jessica Chastain. K kanskje den beste <tøk> rolletorpe jeg, jeg har sett av Chastain noen sin. Ja, hun er helt fantastisk her. Jeg mener er helt fantastisk, det her jo sin beste rolle, ja. til min mening. Og hun er, er... ofte sånn, like... altså hun... Hun har, har jobbet med noen av de største allerede, men hun har en tendens til å bare møte opp og bare være der. Ja, jeg, føler her, det, jeg, jeg, føler jeg, jeg føler det. Jeg, føler det er, jeg, er mange som men... er jo enige i det, men det, det, det er blitt midt i den rykk av, av hun. Mm. Men her, her får hun en veldig utypisk rolle. Hun ja. den måte eh, antagonisten. Hun gjør det. Eller hun spiller antagonisten. Ja, hun, hun gjør det. det. <clears> hun <throat> er veldig skummel her, rett og slett. Hun er det. Men de dukker opp i USA uh, for uh, Tom Sharp, uh, eller karakteren til Tom Hindelsen. Han trenger finansiering. Uh, til leireutgraving som man bedriver på eiendommen sin um, Like utenfor uh, herskapshuset han eier uh, i Cumberland ja. Og huset heter vel Allerdale Hall ja. og, og vi snakker om denne leire her, det, den er, det er jo røde leire det? Det, og, og derfor blir det plassen kalt for, altså leire er jo kalt for Crimson Peak Crimson Peak, mm, det kommer opp av jorda og etter hvert når du kommer til Cumberland ser all her day ser huset som håller på att synka kan inte ja. kan om Poe här alltså fall of the house of sharp ja ikketsamt fall of the house of sharp ja. mm. Mm. Uh, men i våran uh, en efter en familjetragedier så gifter eh uh, Edith och Tomsa ja. och Tom tar Edith tillbaka med till England ja, och väldigt skumla ting börjar ske han han blir normalt inte sådär nå hur kommer till till det hastiga gamla huset. The Crimson Peak jag tror. Ehm så även det är ja. mm. um, ja, bare... någon som var mig altså, det perfekta ekle perversa undertoner. Alltså där det, det filmen är på ett mode där den mest perversa del tar var lag för fyren er väldigt uh, det er ju aldrig sex scener i filmen ansinne. Nej. Eh uh, ja, men her har han faktisk Han har noen seks scener Og han har jo det incest her Ja, det er incestjøse greier Det er det, heifelt mm. um, men, men altså, jeg bare elsker filmen Egentlig det, det, altså, Ikke bare for det visuelle Men det var akkurat sånn Jeg satte meg i kinostolen Og to timer senere så bare reiste jeg meg Og jeg var totalt tilfredsstilt da. Og ikke bare som sjangerfan Men bare, jeg, hadde, jeg følte jeg hadde sett en komplett film en komplett mm. historie, med akkurat eh, nok ingredienser. Altså, alt var som det måtte være da. Mm. Personlig ja. så var det bare veldig tilfredsstillende for meg. Um, jeg og, syns det som fungerer best for min del med filmen, det som gjorde at jeg likte filmen så godt, det var at alle karakterene hadde kemi. Ja, det, det var at hver scene føltes levende. Det var, det var et hjerte i hver scene da. Eh, de, altså, det er sikkert at det er de mest originale scenene noensinne Det er ting du har sett før Men karakterene lever i de scenene så, ja. så du bryr deg om det, du bryr deg om hva som skjer, Du føler med de eh, Når du får det til, så funker filmen da. Og det var det for min del Når så, Jessica Chastain og Mia hadde scener sammen Så de sånn, det er så gode sammen Jeg kjøper det eh, Og det var bare... Det var det jag som slog i i og och okay. som fick filmen uh, det, ja, det det procenten bara och så bara dansa var helt fantastiskt. Det tog och en, en dansscen. Är inte sant? Mm. Men det det är väldigt sån överdådig och och lite sån uh, sant? Bare, men men täckande den förstår at noen var törr och gapade over så mycket då. Mm. Uh, du har kanske sett det här, va altså en stor studiofilm, amerikansk studiofilm nesten siden Francis Ford Coppola sitt... Uh, ja, unnskyld, men mesterverk, uh, Dracula. <laughs> Bramstor. Ja, altså, jeg sammenligner de to verkene her ja, veldig faktisk. Men veldig fargesprakende godste filmer. Veldig. Det er sånn vil, som, lavish. Eller, ja, det er det, engelsk, som, som bare er overdådige og ja. bare fargesprakende, og bare brutale, nesten visuelt sett. Jeg vil jo påstå at Dracula til, til Coppola er väldigt crazy då ja, att ta ja större chanser än klin som piker ja, det eh, både både McCallsting och med, og, og med ja, eh bara bar tolkningen och är ju det att där enten i Hopkinsell spinnvilliden för han men och där forholder... Helsing ever Ja ja förvalen men där en helt konkret kille då mm. altså, en av de mest omtalade en av de mest uh, inflytelserika uh, romanerna ja någonsin är egentligen en film som är inspirerad av många olika verk i sån så och alle de här herrarna författarna ja. som skrev uh, uh, in i den gotiska ja. romantiska genren. Så det är inte det er ikke en konkret källa här, det är mange så så det det kanske en samling det är helt sånt sätt heller, men det bara det, at men, igjen, bare, det er en stor overdosedi vågal till tider mm. och väldigt visuell studiofilm då som ja. någon har spyttat ganske mycket pengar i. Sånn sett kan sammenligne de. vi sammenligne det. Du kan ja. faktisk det. Er det, det G.M. Del Toro sitt mesteverk? Nei. Nei, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det. ikke det hele tatt. Men er det en film? Helt klart. Er det en bra film? Helt klart. Jeg har egentlig veldig lykt til ta den på. Altså. Jeg, jeg visste sånn cirka gikk det. Jeg visste att det gikk en kotisk romanse. Mm. Og det var det jeg fikk. Jeg forventet meg ikke ren skrekk. Jeg forventet meg ikke en ren romanse heller. Mm. Jeg forventet meg... Noe midt i mellom, og det er akkurat det jeg fikk. Uh, ja, helt klart, fargepaletten til Del Toro, bare at altså, huset er ekte, veggene er bløde, mm. ja. uh, hans øye får detaljer. Huset puster, også har blitt talt, ikke sant? Uh, uh, ja, igjen, altså, han er jo en av de store billedkunstnere når det kommer til film. Han er, ja. er det, og det er veldig... Og han er vår tids Mario Vava, helt klart. Mm. Han er et sjangersgeni, altså. Han er en av de største filmskaperne som jobber nå. mer liksom, meg, da, det han og Tarantino og Kohn-brødrene. Det er liksom når de folka der kommer med en ny film, så er det, det er julaften, ikke ja, sant? Det, det, det, det ja, og bare slipper det vi holder på med. Ja, og der. bare kommer der på kino, ikke mm. sant? Ja. ja, men han er en av mine store helter. Eh, Helt I det lover å ha helter lenger. Det er ikke sånn det funker. Men jeg har, ja, jeg har, jeg har, jeg litt, har helter ja. lenger. Jeg har, jeg har lenger. Masse, mange helter. Og Torbo er en av de, ja. Helt klart. Ja, så, så Crimson Peak, dere. Vi går i det. Ja, nummer 4. Uh, uh, det leder oss faktisk til en film som uh, dere antageligvis har sett. Det er en av de uh, største filmsukserene på mange, mange, mange år. Uh, Star Wars uh, The Force Awakens. Mm. I hvert fall, jeg og Jan, vi kommer oss på kino uh, onsdag, den 16. desember. Klokka 10 på morgenen. Eh uh, så so, var det jag så so, The Force Awakens. Eh uh, I mean så jag mig som en unge. Mm. Uh, jeg kan inte ge beskriva o mycket Jag glärar matte den affymen. Nej. Huskemme var ute och gick och laddade snöd och där det, det blev glatt. Ja, vi måste gå ner faktiskt. Ja, det kört från Sola ända Grimstad. Vi hade dålig tid som vanlig. Vi, alltid vi har alltid dålig tid i stan så har vi dålig tid. Det slår aldrig fel. En löp så sista kvartalet här säger det. Ja, ja. Vi vi hade alldeles väl 15 minuter på oss när vi kom fram för det var ju fortsatt folk, folk som åt på strömmen i salen. Det var det och det var det var väldigt mycket folk det. Det var, det. Det var den störste salen i Grimstad. Elo, egrein, reich, Um, Når jeg heia Når teksten kom opp på begynnelsen Folk klappet Folk reiste Folk, folk mm. fylt opp boksesjortsene sine Og jeg <laughs> sier boksesjortsene for det var primært Mannfolk i den salen her <laughs> det var det. Folk hadde latt kjæringen sitte i en heime Eller på jobb eller råd måtte være ja, Det her. var egentlig voksne menn mm. I alderen 25-45 ja, for, for min del er det, er det gledet meg, gledet meg. Jeg hadde sett kvelden før Så hadde jeg sett alle det, tre ja. star-stillende på Blu-ray. Ja, altså, mm. det, det er jo bare tre. Ja, det er bare tre. Vi, vi glemmer de der forferdelige prequelene. Altså. Jeg har ikke noe kærlighet for de, det hele tatt. Jeg, jeg prøver bare lat som ikke det skjedde. Det, det er jeg, Ja, på en måte så Star Wars. Jeg så Empire Strikes Back. Jeg så Return of the Jedi. Men da, selvfølgelig, noen av de filmene er jo bedre enn hverandre. Sånn som... Jag vill påstå att Empire Strikes Back er hakket bære enn Return of the Jedi. Det må være lov å si. Og at uh, New Hope er bære enn Return of, ja, den, ja, <laughs> den, Return of the Jedi. Altså, det det der, så veldig. alltid Return of the Jedi ut på bånden, dessverre. Men jeg er jo veldig glad the i Return teddy the bear the parade som ja, Harrison Ford er... Harrison Ford kalte den, Han gjorde det, jeg vet mm. det. Men er... altså, du kan se en ivok da også. Kan du ikke elske de her små kravatene? Jeg vet skjønner. ikke, jeg synes de er litt sånn, eller... Nei, du slutte. Faktisk... Det er små bamser liksom. Ja, men det er for unger da. Ja, men hallo, mm. de er en del av universet liksom. Ja, nå er de det men, men de hadde ikke trengt å være det Men de hadde jo vært der uten de <laughs> Nei, oh, Nei, de er ikke enig faktisk Nei, de er små skaplinger Jeg har masse kærlighet i mitt Store, store hjerte For ev evokene Som jeg liker å kalle de ja. jeg, jeg kan godt bli spart altså, men ja, Når skjedde det här. Nei, de har skjedd gradvis Det har skjedd gradvis? Ja, ok Ja jeg, jeg, jeg kan ikke beholde meg til det hele. Nei, jeg vet de, de, de er nyslige Men! Ja, nei, altså De er nyslige og vi, vi kan være enige om det Det er de Altså, jeg er så glad i D-Vox At når jeg ble single Så gikk jeg og brukte nesten 3000 kroner På å bare kjøpe meg D-Vox Village i Lego det Jeg har ikke bygget den da Men nei. det er jo en grunn Det er testament til Om jeg det, det ja, jeg, har. jeg har jo lyst på jeg, jeg har ikke lyst til bygget den For jeg har ikke lyst til at det skal være over Ikke sånn? Jeg har jo på de i men, men det betyr ikke at Hvorfor det? Du liker de jo ikke liker de, men jeg liker de i filmen Ok, ok det, det, det gir ikke noen mening Jo, jeg tror filmene er bare uten de Men jeg liker de som sku, De skulle vært på, på, på, på Endor da, men det skulle ikke vært noen Vamser der? Det det ja, mener? det kunne jeg vært Som sagt, jeg så de, så de tre første filmene ja. Og droppa av prequelene uh, ja. Og Jeg var väldigt klar da. Ja. Og med en gang musikken Det fantastiske skåret til John Williams mm. på, jeg, bare, jeg begynte å grine med en gang Ja, det gjorde jeg det Og filmen, den bare begynte Maxon Sydow Fuckings uh, Oscar Isaac i ja, ja, ja. Alt bare klaffet med en gang Kylo uh, Ren Kylo Ren er creepy uh, BB-8 er kjempenusselig ja. uh, Alt er bra Og, og så, jeg mener, angrepet på, på rebelbasen ja. uh, med flammekastere og ja. og, um, og Poe er den scenen med han mm. og Run Ren ikke sant ja ja, ja. Who, who talks first ja jeg kan you, men også, det kan hun, nei, ja. Ja, og, påverden, og har denne, han, den her mm. den her den her bravadoen da, som Han Solo har i mm. de, de tidligere filmene, den er nå han i besittelse, ikke sant? Mm. Og det er veldig kult. Du har jo en mest intense scenene som er opp... Altså, aldrig upplevt en så intense scene i en Star Wars film tidligere, Finn, en av de nye karakterene, han deserterer da. Og ikke fra... Ikke fra uh, The Empire, men fra The New Order, Order ikke sant, mm. som det nå heter. Uh, bare det alene, det, var, det kunne vært enda mer med det, for min del. Ja, uh, men med... med blod, ja, altså blodet ja, for gjelden. Det er jo ren poesi, jeg mener, mm. jeg har aldri sett en sånn scene en Star Wars film før. Det tog de mange år å endelig uh, få et menneskelig ansikt på stormtroppene. Og med og, en gang mm. du, du merker point of view skifter i den scenen mm. der, du ser en av, tror det er Poe som skyter en av stormtroppene, mm. du ser bare kamera bare hopper over på finnet, mm. og så står han over den her døde kameraten sin, og så striker han hånda over og så får du det... Man hade hon av blod blodig homma på. Aldrig sett något sån i en Star Wars film förr. Jag mm, gåsehud. Jag visste för fan att jag skulle i rama Jag var bara så så. Sånn, jag tror jag är lemd vad tror du det är sånn, alldeles den beste Star Wars filmen jag har sett men jeg, liksom. jeg har gått lite bak på det eftertimmen Alia väl du kör, inte sant? Det är det stora grejer altså. det, mm. det går slag i slag. Det har du du altså, blir introdusert for Rey, som er en ja. veldig god karakter veldig god Du liker meg en, ja, en gang Du liker Finn en gang Du elsker Poe med en gang mm. Du elsker BB-8 med en det. gang mm. Og når du endelig får se det millennium-folken igjen Det er bare sånn Snakk om å gi folk det de vill ha ja, sånn, ja. det om det. Og Av og til det riktig å gi folk det de vil ha Hvis de folk er i oss, så er det ene å være Og så dukker jo Han og Chewie opp ja. då klappet folk, jeg husker folk i salen klappet ja. um, Nå skal vi egentlig på en måte snakke Vi skal ikke snakke om filmopplevelsen vi hadde Nei, men, men, ja, men det, det, ja. det kommer ikke ut noe nei, det kommer ikke ut noe da. Og, og klappa. klappet Og de er bare, jeg mener, Peter May Hun er Chewie ja. igjen um, han Solo han Solo er de, de, har, de er fortsatt det gamle ekte pare Og ja. Chewie, men, men Chewie blir skutt Jeg har aldri sett det ja, Han blir skutt, og så tenker jeg Oi, shit ja. Det de er, de er litt andre tider ja. <laughs> og, og, og han soler forlånet Crossbowen han sin ja. Som du aldri har fått sett Så det. fine detaljer, ikke sant? Det er, det, er sånn det. det er folk som vokste opp med filmene Som nå resisjerer de her Og det, som elsker hele ja. universet Som nå gjør det Det det de her filmene trenger da. Det er, um... er en mest Altså den mest kunstneriske og, og mest underholdende stars. og mest følelseslaget følelse følelse ja. siden Empire vi ja. er vel mye jeg ja. er enige om at Empire er den beste stars den ja. som har laget, og den her ja. kanskje på andre plass ja. mm. er... uh, jeg vil ikke si filmen er perfekt for det, det, det er altså, ikke for min nei, det, det er den er ikke det det, det er ting der som klør mig feil både som sånn, uh, livslang fan og er jo bare sånn vara sån när det gäller narrativ struktur som sånn generellt. Det är nog grepp här när det kommer till historier för det är ju ja. en som inte är goda. Det det menar. Eh mm. men men det är ju sånn, altså, det där man får akkurat det vill, det är grejt. det får altså, du lära. Rätt för nu kommer det spoilers, det som jag sett eh uh, Force Awakening demo, demo de rätta sätt skruva ja. då. För mycket kommer till att snacka om det här. Eh ja. uh, okej, okay. nu snackar vi om det. Så skruva av det du inte har sett. Ehm uh, eh uh, Hans jo. Ja. Jag uh, vill med vi det. Ni vi vill ju inte det. Ikke sant? Nei. Det er det siste vi vil Vi elsker han solo, jeg elsker han solo det, det er jo et kjent faktum for oss som kan litt om Star Wars att han solo eh, Og så når det kommer, kommer till den karakteren da, Så ville jo Harrison Ford att han skulle dø ja. For lenge siden han, han ville att han skulle dø i hvert fall Jeg tror han snakket om det til, i Empire Men i hvert fall i Jedi I Jedi så, han, han, så var det litt så viktig mm, Det var det, men, var det, men det ville ikke George Lucas han, han sa det at det ble for mørkt Han, han, ville, en, han ville ha en happy ending på den Og sånn så men i den filmen så dörar nog jag regnar inte mer att Harrison Ford har lust att göra fler Star Wars filmer henne. men men en gång är hörte att Kylo Ren är sönnen till til Han och Leia så tänkte jag okej. Okay. Då måste nu det, då han, jo dø. Ja, han, han så då kommer det att regna Obi-Wan Kenobi i en annan film. Och och scenen kom jag vill inte att det skulle ske det måste så läpparna mina riktas. Ja sa bara här. Og at sju i sine reaksjoner Det er så hjerteskjærende Men her kommer vi litt inn på Noe av, noe av det svikter, svikter Spesielt når det kommer til historiefortelling mm. Det er to, to ting vi kan ta opp for, for skyld, ja. Når vi først sitter her ja, sånn, ja. Det er det at Det er det mange som har sikkert pekt, pekt på det før oss vi, vi, Det en ikke revolusjonerende I det hele tatt det er det første så kan vi jo nevne det at Kylo Ren er sønnen til Han Solo Ja mm. um, som vill då mest som skulle se till 20 till Ontland. Ontland så jag visste eller så. Han har vuxit upp uh, sammen med han uh, og han skyter jo då på en måte nervösen sin. Ja. Uh, selvfølgelig Churi har rett til å gjøre det. Uh, og og mi vilja at, vil at han skal drepe han liksom. Egentlig, ja? Uh, ja, ah, jeg, jeg han, off, ja, Ja, jeg skulle liksom sette Churi i vandre til revisarma. Ja. Mm. Uh, det skjer også selvfølgelig uh, noe annet som er viktig og og nevne det at når de lander igjen ja. på basen, og 20 kommer ut, så går Leia rett forbi han. Ja. De ser ikke på hverandre engang. Nei. Jeg mener, hun har mistet mannen sin, på en måte det har 20 Chewie gjort han. Har mistet, ja, nei, i hvert fall broren, broren sin. sin eller, han, har, han har mistet sitt, sin kapteine, sitt, sitt har mistet anker egentlig. De ser på han, det blir ikke anerkjent. Og, og ikke, ikke nok med at han har mistet Han Solo, så har han har prøvd å drepe sønnen ja. hos sin. Og det er ingenting der ingenting. Det har skjedd så mye Men 20 blir på en måte bare ja. gjort dumt den som sånn karakter som er Chewie er bare for kick som helst ja. Akkurat å, som i A New Hope 20 ja. har vært en av de kuleske karakterene i hele mm. På slutten får han faen ikke noen medaljer nei, nei, det, det, det, Han får det, det, ikke, så, det, ikke det. noen klem nei. I The Force Awakens mm. Han fikk ingen medalje i A New Hope mm. Så Chewie er en av de beste karakterene ja, de... i Star Wars-universet, ja, men, men, men ja, samtidig ja. Mm. får alltid dømt til å være i bakgrunnen. Ja. For aldrig sin mm. egen ark Nei. må alltid bare bli bare dyttet til siden, og det er så mye mm. narrativt gull du kan ja. spinne ut ifra ja, ja. den karakteren. Mm, og så mye følelseslater scener du har kunne skapt, vi har brukt 20 enda mer. Han er en god nok karakter. Han er den beste karakteren. Nei, det jeg mener. Han er jeg min mener... favorittkarakter. Ikke sant? Og det å se My Boy uh, ja, ja. Bli, bli behandlet sånn som det her, ja. da er veldig irriterende. Og det er ikke rettferdig heller. Det er ikke, det, det er ikke rettferdig. I det hele tatt. Han er en legendarisk karakter. Han er en, jeg mener, og det forholdet de har bygget opp av mellom han, Han Solo og Chewie, så fortjener det følelsen. Å bli adressert. Det blir adressert, ja, rett og slett, ja, ja, sant, de det. Ja, det det. Så det er, det er rett og slett dårlig. Det er et dårlig historieforteier. Det, det, det er helt klart. At, at det ikke blir tatt tak i, Nei, det, er, det, er det er helt, godt helt, helt Ikke dårlig. godt nok i dette. Nei, det, er, det er ikke godt nok. Nei. Og samtidig, jeg ville faktisk heller se Chewie bli drept ja. Gå ut igjen så, så, så, ut igjen, så, wild så skikkelig wildburns ja, For de legger Det de begynner litt, de klipper alt for fort ja. Men Shui rekker å skyte 3-4 så trykker han inn detonatet ja. Men den eksploderer det ja. Så tenkte jeg, oh, la meg bare se Gå fra rom til rom og bare skyte legge, legge det flatt Ja Skyte stormtropper til han ja. Og så kunde de bara over, Overmanne han og bare med Det hadde vært jævlig vondt ja. Men samtidig så hadde det vært bære Enn å gi han de scenene han fortjener han, er, Nå skal han bare mm. gå videre Og så skal han være sånn Sidekick si. Sidekick igen mm. og igjen og, han, og, og, og, og, og ja, det eneste Som er positivt med det er at han kommer antageligvis Til å overleve hele mm. festen Men alliavel så kommer han aldri til få den arken Han, han fortjener, fortjener Jeg respekterer Rian Johnson Och jag är hoppas att kanske han på något mode gör något med det här då. Kanske han kan har något problem. men jag hoppas det, jag hoppas han gör något. Men The Forsaken har ett buggy problem rätt Ja, den har det. Den har Så när jag kom ut, jag jag gick i många dagar och var nettför fred, jag bara lyssnade klemme. Ja, gi Chewbacca en klemme, egentlig. Mm. Rett og løp. Men bortsett fra det, så er filmen litt mest av <laughs> det. Skal Seimi bli si, engasjert når det kommer til ja. Rooker? Ja. Mm. I hvert fall helt fantastisk film, og alt mye, egentlig, nesten alt vi kunne håpe på som livslange Star Wars-fans, egentlig, det her. Helt klart, og for det at vi ble litt sånn negativ når det kom til det 20, her det bare for det at vi har veldig sterke meninger, og for det at vi så glad i Chewie. Men vi, vi likte filmen veldig godt begge to, og og, nei, men en av de beste kino-opplevelsene jeg hadde, eller kanskje den beste kino-opplevelsen jeg hadde i 2015, stor moro, eh, noen vil kanske si at det her bare er for, uh, det her er bare en, uh, det er bare nostalgi, eh, ok, jeg føler det er, det er en god historie, så, så da må du være... Det er en god historie, det er, det er basically New Hope en gang til, men det er Hvem bryr, bryr sammen? Nei, nei, nei, det er det liksom, nei, men, men du, du kan ikke si at ikke det er engasjerende, hvis du synes... Nei, nei, nei. Og, og selvfølgelig, du ikke, det er starsign, hvis ikke du liker de greiene, så vil du synes nei. det ikke er og mye Og da vil du jo være en av de mm. som sitter der og sier ja. at, at det er bare føleri og at det er alt mm. det, men du, du bader ikke når det smalt, det har ja. betyr ingenting nei. for du Greit, flott, Gret. fint Ha en fin dag, mm. ikke sant? Det spør ja, ja. Likende Star Wars og likende Star Wars Og mye liker Star Wars var det Men våre. det skal nevnes at Vi som liker Star Wars, vi er ikke fornøyde med alt mulig Vi har tre filmer vi kan vise til Som beviser akkurat det poenget der Vi har det mm. Og Return of the Jedi Til tid <laughs> Ja, det her er ikke godt nok altså Nei, beklager meg ja. Ok, det her, er, det her er, du diskriminerer mot, uh, mot uh, Evox, rett og slett Vi får ta et eget podcast om de jeg, jeg så inne for vi ta et podcast om Return of the Jedi enda, kanskje? Mm. Jeg tror kanskje vi må, jeg tror vi må ta Return of the Jedi Ingen andre Star Wars-filmer, mm. Return of the Jedi Så kan vi sitte og krangle om Evox Ja, ja men da, da sier vi mye satser på at det skal, det skal bli en greie etter Ja, ja, Ok, men det var vår uh, nummer 4. Ja, det er helt riktig. Mm. Ja. Det var vår nummer 4, Star Wars The Force Awakens. Da går vi gå videre, um, til 3. plass. Ja. En film nummer 3. Den av filmen var mest sikker på skulle havne på første plass. Ja. Og den kunne lyst på ha gjort det, men Det kom nok ingen, altså det her er jo helt enestående greier egentlig. Ja. Um. Men, men jeg må si at det jeg begynner du mest med Mad Max Fury Road er faktisk um, bruk av eksposisjonen, eller hvordan eksposisjonen blir behandlet, uh, hvordan historien blir drevet frem her. Det er faktisk det som imponerer meg ja. mest med filmen. Det, det er bare uhørt, egentlig, i actionfilmer sånn, generelt, å lage film på denne måten. Uh, han, han sier at han, uh, Hitchcock har et sitat da, e fan vill lage filmer där folk inte tränga läsa undertexten i Japan. Inte sant? Och uh, det, det det Fury Road där det är en lång jakt, men det är samtidigt så en film där eh uh, det du brukar handling ta för att berätta historien. Helt klart. Uh, det det det kunde ha en stumfilm. Helt klart. Det kunde eh uh, det kunde det varit. Mm. Jag George Miller har haft uh, uh, han har tagit ting fra... alltså det här är sån det er nordrøn-mytologi. Mm. Det er popkulturer pop eller er Men når du har de her Valhalla-greiene, du har V8, du har... kvisting. McFeasting, ikke sånn. Det er perverst, mm. det er naivt, det er forskrudd, det er morsomt, det er voldelig, det er, det er, helt, det er helt på styr, altså. Det er det. Immortan Joe är sånn en fantastisk antagonist. Ja. Um, herlig. Nej, inte herlig det helt tatt, faktiskt bara stig Ja. <laughs> <laughs> inte nå herlig med han. Nei, det är det, det. det som gör av herden. Han är bara kräckslig och stygg. Riktigt. Men schikligt baddad alltså, eller? Är han det? Ja, masken sin och Är den värre? Jag tror bara för häst. That's that's that in Du är ju så han är baddad så du, synes han er badass, og du liker inte honom alls. Nej, nej, kanske var vänligare. Nej. Immortan, if I get on the rig, there's a way inside. What is your name? It's Nox. I'll pike her in the spine. Keep up breathing for you. No, but a bullet-blood skull. Stop the rig, return my treasures to me, and I myself will carry you to the gates of Valhalla. I'm high-awaited. You will ride eternal, shiny and chrome. Av god det är lite bär alltså. Är det här då faktiskt. I don't mean the fucking mindre filmer är faktiskt If I'm going on the fury road. men det är så många kul linjer näxt in period of fury. Ja jag jag är helt rörd kommer kase grejer med det, ja. det, det bara så fanlig vals här filmen är så sprø det er energisk jävla er, det er en, en mannen som snart ska dö Ja <laughs> <laughs> sån gammel egentligen och så sparkar han mig räven i plastihåret altså, mm. altså, eller så det heter det gjorde det men alltså mannen det här är fyr som lagde the Road Warrior liksom, förallt altså, han ja. har lagt han har lagt liksom bortsett från John Carpenters Escape from New York, nå skulle jeg til å si LA, men mm. New York, så har han skapt den tøffeste actionfilm protagonisten noensinne. Han har det. Og det er Mad Max, liksom. Han og Snake Plisken, de er der oppe, mm. torner over alle andre, liksom. Ja. Jeg mener, George Miller på en måte skapte post-apokalyptiske Ja, basically. basically. Ja, han han hade vel kanskje sett Boy and His Dog og litt sånt. Det han hadde selvfølgelig, akkurat. Og sikkert sikre uh, emblemen eller uh, adopt adoptioner og sånt ting. Ikke, det det er ikke det. Uh, Last man on earth og den typen ting, men, yeah. men men det det, her wasteland ja, altså, det hei, har Wasteland greiner det har skåna så mange uh, etterlengringer. Ja. ja. Mm. som liksom alt fra Waterworld til Tank uh, Tankul wow, var jo basert på tegneserier, Men den tegneserien var nok så så. Um, så jeg vet ikke helt, og, og, og, og er det igjen å si om Fury Road, egentlig? Nei, um... det er bare adrenalin sånn adrenalinkikk, og det er bare sånn en kunstnerisk actionfilm. Mm. Og det, det er bare så badass, det er så funny, det er så energisk, det er bare, det er bare helt utrolig, da. Det er bare, kan ikke tro at filmen er blitt laget, jeg kan bare ikke tro det. Ja. Um as Charles Thorne. Uh, ja, eh. Uh, Furious Cyan är ni bästa karaktären någonsin. Och och det är att ofräck, ofräck hos en film i produktion nu liksom. Nej, vet, det är väldigt väcker det. Mm. Det måste det, må ja. det att uh, at Max på en måte han ända bara upp med å bli en sån han är en bi i sin egen film på Ja, måte. på många måtar. Mm. Men det är en väldigt kul grej eller så är det, det, sånn... det. De skulle begge to. Tom Hardy har ett perfekt valg ja. Altså, for meg er det bare et mesteverk på alle mulige måter det er En sånn mm. monumental uh, film mm. uh, jeg, jeg vet bare ikke om jeg skal si om den liksom. Nei, ikke, ikke. Du, du, du er nødt til å se den Og, mm. og når du ser den så kan, altså, Du kan ikke ignorere filmen ja. uh, altså, Det er et fireverk i mm. Og jeg liker at den har et hjerte Jeg, jeg, jeg liker at det ikke bare er vold det er ikke bare nihilisme som, som raskt, no, noe som ødelagt verden kunne ha blitt. Men det er håp her. Det. Det, er, det er gode verdier her, herre. Det er det. For det, det om det, det. høres slitent ut, så er det faktisk det. det. det men alliavel så tør filmene å gå hele veien ja. på alle mulige måter. Ja, ja det, det, det er veldig kult. Cool. Det er ikke noe kjære mor her. Altså, det er ikke det. Nei, det er det, det Det er ikke det. Er nei, men, men det, er, det er en stor film. Det er det. bokstavlig talt, og sånn. Det er det og det er imponerende å se jeg tenker det er sånn cirka som jeg har lest i alle fall rundt om 80% praktiske effekter og, og CGI-en som er her er, er en hands en av, av, av landskap og av, av ting som ja. var rett og slett for farlig altså når du for eksempel ser samstormen så skjønner du at ok det her er sånn CGI ska brukes det ska brukes som et verktyg for å fortelle en historie sant? Det litt vanskelig å gjenskape en sånn sandstorm det skal ikke være en pute Nei. det er det liksom vi trenger egentlig ikke gjøre noe her Peter Jackson hører du meg bak det Ikke sant, ja, ikke sant? Han trenger, han trenger å... Vi trenger å kunne føle at det vi ser er ekte det, det var det jeg likte så med Star Wars Det var som mye praktiske effekter ja, Masse Men ni mm. no, ser et skift igjen nå Vi ser et skift, folk er på vei tilbake De, er, mm. de har sett og ille det kan gå Når mm. du lener deg på en grønn skjerm Ikke sant mm. Og nå er det det der med å bygge mye av setter, bruke ja. litt miniatyr, bruke faktiske effekter, lage noen av skapningene, ja, ja, ja. ikke sant? Ja, ja. Det, så G.M.O. Del Toro gjør det med Crimson Peak, han ja. gjør det med alle filmene sine, han bygger setter, til, ja. til og med Pacific Rim gjør set der, Masse set. det. Masse setter, ja. Masse setter, og George Miller gjør det, ikke sant? Og, Jeg mener, mm. Hellboy 2, det har vi om, men Nei. bare det der uh, the troll market, liksom, mm. det er jo helt utrolig. Mhm vi håller ju snacka men men den Hellboy 2 är kanske del Toro sin bästa film på många mått må ja på folk kommer den igen det det, det. det er en otrolig film jag mm. men som, vi snackar om Adamax ja men men jag skulle understreka det Og viktig det är mm. faktiskt ja. och och och och och och rätt sätt benyttelse av hela spektrat ja. som är tillgängligt og ikke bare dataen er mer alt For da ender det opp med Hobbiten, ikke sant? Ja, du ja Det er det, ting ser ut som et dataspill Ja, og det gjør ikke Mad Max Nei. Nei Men vår tredje plass var Mad Max Fury Road Ja det, Og det var nok mange av dere sin første plass Det håller vi ikke imot dere i det hele tatt Ikke det hele tatt, og det kunne vært våre Ja, uh, vår andre plass er en liten film som heter The End of the Tor ja. Resisert av James Ponsalt han respekterte vel var det det spektakulære nå okay? ja det sto. Ja. Mm. ja, det er hekte ok, ukof ja. De hadde med castinger som disse SS The de Nailer de med med Jason Siegel og så. Ja, altså så der. Altså når du sitter og ser de her Charlie Rose intervjuet med, med med David Foster Wallace du kan ikke se si at han har al nære til liksom hver minste minst Nei, det har de ikke. Men det føles at han har fanget mye av essensen ja mm. nå og, og, og sån overfladig sett så er det sånn ja, nei, det er han det er ja, liksom vi ja, de, de kjøper det veldig noen, noen jeg har lest noen, han har bare tatt på sånn bandana og grodd ja, litt ja, det kan det jo være ja, men jeg, jeg er jo ingen ekspert på David Foster Wallace men jeg kjøpte det veldig altså, egentlig kjøpte det hele veien det men jeg ble veldig rørt av filmen men de, ja, det var, men det er ikke mm. poeng i seg selv heller om du liksom det er ikke viktig at altså. han du, du, du trenger ikke være en ekspert På David Foster Wallace for å like denne filmen Det er det som er så fint med, For det var jo virkelig ikke ennå jeg så heller Jeg kjente til han, det var egentlig det Jeg kjente til David Foster Wallace, Det var egentlig det jeg har lest essay-samlingene sine «Supposedly fun thing I'll never do again», som er fantastisk til tider. Ja. Uh, og spesielt et stykke om David Lynch. David... Mm. Taipei-stykene, sikkert så ikke sånn. Ja, han var på Settilast Taipei. Jeg har jo, som veldig mange andre menn da, tydeligvis, uh, har jeg «Infinite Jest» stående og liksom jobber meg langsomt igjennom mm. Det er jo ikke en akkurat veldig kort... Nej det er det ikke. Og det er jo uh, egentlig filmen handler om... Um, du følger David Lipsky um, ja. Filmen er jo basert på uh, David Lipsky sin bok uh, Although, of course, you end up Becoming yourself a road trip with David Foster Wallace uh, Jesse Eisenberg Spiller uh, David Lipsky ja. I filmen uh, Og det her er rätt og slett han uh, David Lipsky som, som intervjuer David Foster Wallace over Fem vinterdager i 1996 De ja. uh, gjør på en roadtrip De reiste fra Wallet sitt hjem i, I Bloomington, Indiana ja. uh, Til for å gjøre et NPR-intervju og for å en lesning på en bokshapper. Ja. Det var siste del av bokturnéen på Infinite Jest. Uh, David Lipsky jobbet for Rolling Stone på den tiden. Han trygg redaktøren sin om å få lov til å reise være med på turnéen. Etter at han hadde begynt å lese. Ja, for Infinite, Infinite Jest ble jo med engene kom ut bare ja. hyllet som et mesteverk. Ja, han han var den hotteste forfatteren i USA. Og, og, det David Lipsky var jo en sånn på den tiden. Han hadde the art fair ja, han hade ju den novella samlingen väl lite mm. tidigare. Inte sålt någon bra, men han gick med en drömmen. det, det blir sagt i filmen han ja. han vil ha det. Det vill fast Holmes ha. Inte så. Det har det han vill ha, men han är inte lycklig. det. Nej. Det är paradoxen där. Uh, intervjuet som han gjorde på den roadtripen uh, Han brukte en tape recorder ja. Intervjuet uh, som han gjorde i 96 Det ble aldri trykket i Rolling Stone ja. I det hele tatt uh, uh, Men uh, når David Foster Wallace faktisk uh, Tok liv av seg i 2008 Han hengte seg i garasjen sin ja. uh, Fryktelig trist uh, Så tok uh, Lipski og Uh, fant frem kassettene og skrev denne her boka. Mm. Og det er kassettene og boka som er utgangspunktet for filmen. Ja. Så filmen er på en måte uh, Lipski og, og Wallace som kjører rundt og, og har eksistensielle samtaler. Yeah. Det er for meg et intervju, et langt intervju. Yeah. Mm. You did agree to this interview. I know that I did. Right. I'm not going to push much further, sorry. I'm also aware that some addictions are sexier than others. My primary addiction my entire life has been to television. I told you that. Now, television addiction is of far less interest to your readers than something like heroin that confirms the mythos of the writer. Yeah, a myth I do not believe. Right, okay? no, I know you don't believe that. I'm also aware that one of the things that's swirling around here is you want to have the best fucking article you can have. See, so you, you know what? Why don't you write whatever the fuck you want? I am telling you that this was not a lost weekend sort of thing, nor was it some lurid romantic, writer's, alcoholic sort of thing. What it was, was a 28-year-old person who had really exhausted a couple other ways to live, like really taken them to their conclusion, which for me was a pink room with a drain in the center of the floor, which is where they put me for an entire day when they thought that I was going to kill myself, where I got nothing on, I got someone observing me through a, through a slot in the wall. And when that happens to you, you become tremendously unprecedentedly willing to examine some other alternatives for how to live det rörte mig väldigt då samtalen ja. de, de i det rörte rörte mig och tematiken det här med att vilja ha något mm. som någon andra har den jalusin det här den här drömmen eh om något hur är bara också är ju en film då jag var väldigt sånn, så jag läste de filmerna fick vi kan bare förstå det for stående applaus, uh, over alt, Men jeg var litt sånn, er det en biopikk? Jeg hater de tradisjonelle, som sånn, typisk sånn, Midas Forman-biopikkene, uh, for det, han sine var jo de jeg egentlig likte, da, men mm. alt som kom etterpå, som følte den samme, <laughs> mm. uh, var synd var samme ja. lest. Med sånn, sånn. Linken, ja, eller? Ja, ikke sant. Ja, jeg, jeg liker ikke den är lik den tiffen eh bio alltså BioPix. Jag är fan kaporter ja, i Men av. det här är lite mer i samma gat som kaporter. Det er, er inte en traditionell BioPix i regelrätt, men jeg, jeg så såg jag för 15 minuter Og och jag tror jag kikade bort på du och så sa jag jag har ju lyssnat på den här filmen ska tas slut. Mm. <laughs> så alltså jag blev vun över. Jag det. Jag menar var lite sån för var sån jeg har bare hørt om David Foster Wallace liksom sånn her og der. Jeg kjenner til han en av de mer sånn postmoderne forfatterne som ikke er helt i min gate. Mm. Så jeg var bare så usikker om det var en filmformel, da. Men det var de jo. Til, til, til. det jo. Og han var jo på en måte han, forbildene til, eller, eller de folka som David Foster Wallace på en måte Satt seg litt sammen med hva som Når han startet, eller som han så opp til det, det var Don De Lille de ja, det, det var de postmoderne folka Men en igjen i S-examlingen mm. Så tar han veldig opp, oppgjør Med den her postmoderne Ironiske greia Han ja. på den en, en blind vei ha, eller, han, han, han, han sa det at en gang i tiden Var det effektivt, men nå er det mer enn nå hemmere år som jeg det, det ja, ja. var det Wallace kom framte. Mm. Og, og og hele hele opphenget med TV og TV gjør med og så TV faktisk jomen amerikanske litteraturen der ja. der alt ble ironisk, alt ble bare ødelagt av ironi ja. rettslast. Mm. Så han var, han var han var selvfølgelig i den samme båsen som mange av de postmoderne amerikanske forfatterne på den tiden. Men han hadde ikke, ikke ja, mm. men han hadde ikke den samme ironiske distansen til det å være og leve i Amerika på den tida han gjorde det. Og han, det var mer hjertigvålet sine ting, evig sammenlignet han mer med Kurt Vonnegut, faktisk. Mm. Det der med at, ja, det er skarpt, mm. og det er satirisk, mm. og det er til humoristisk og tragisk, alt det der, men det er ektefølt, det. Ja, og, og det er et hjerte Uh, han har som en god observation då alltså i dessa de ena. Uh, jo, og mm. på på observationerna så visst du visst. Och analyserna sina yes, det hör på det här uh, som läser ut som i det blivit ut i bokform Og, mm. og uh, det här um, föredraget har hållt ja. uh, den här um, talen stämmer för de avgångseleverna. Ja, eh mm. uh, jag glömmer titeln. This is what. Ja, this is what. Mm. Men alla några han ger der är bara sån. Det var som högre biljix för första gången, inte sant? Du tar det for gitt etter hvert, men når du hører det første gangen, så er det sånn... Ja, det kan være oppbruktet nå, men, men jeg husker at når du hører det første gangen, så er det, så er det, det sånn, sterkt. Ja. Mm. Det er veldig sterkt. Det er det. Uh, uh, men, men spesielt, så er essayene som lynsjer veldig fint, og alle de her postmodern... Det, det om postmodernisme, det om ironi og TV er fint. Jeg var for å hans, det har jeg har ikke... Hittet, og essayene hans, altså. ja. Mm. Men eh, først og fremst må jeg bli ferdig med Infinite Jest, som jeg har ja, hatt ja, på synes, med en så gang stund. Men, men, men jeg synes uh, det er en veldig lavmeldt film, men jeg synes det var veldig sterkt. Jeg synes det, jeg synes det var en utrolig sterk film. Jeg er enig mm. i det. Og bare ned det tekniske, bare med skuespillereprestasjoner og atmosfæren filmen skal opprøve, det er jo upåklagelig alt sammen. Den suger deg inn. du er engasjert hele veien. Men du er engasjert nettopp på grunn av det filmen forteller deg, da. Mm. men det, det er den historien om de ja, to mennene, han er en som har det en andre vil ha og, og, eh, motsetningene og, og paradoksene og den konstante knivingen mellom det at han at Lipski skal prøve mm. å imponere han, ja. og, og. så det er universelt for det er en veldig menneskelig greie mm. å ha en som er med sundelig på en andre, higer etter å være noen andre enn det han er og så er det det store paradokset er at den person du gjerne vil være er faktisk ikke lykkelig med den han er, for det er om han burde være det fra der du står. Det ja, er utrolig vondt se på. Ja, ja, for han var på. uten tvil enn... En ja, han hadde jo veldig... så mye å komme med, ikke sant? Og, og, og han ja. minner meg veldig om hvor TV var på 90-tallet. Og herregud. Og TV er fortsatt fryktelig dårlig på mange måter. Ja. For det at det er kommersielt. Du har helt rätt. Men uansett, vi kan snakke om den her i timesvis. Mm. Um. Men, men så sterkt inntrykk gjorde den, rett og ja. slett. Jeg følte den skulle så høyt opp på lista. Ja, men jeg er enig med deg det. Jeg, jeg er det. Jeg. Den er helt... Altså, Eh, vi det kanske att den på 3:e plats, det spelr ingen roll. Det är fortsat en av de allr allr allra bästa filmerna så i fjort är mm. helt enig med dig. Iceberg är jättegod. Seagal är kempig Nej, fantastisk film. Ja, mm. Men är du klar att ta och snacka om den uh, sista filmen på listan? Ja. Mm. Förste plats. få mig så til de grader då. Ehm. What make a man brave a blizzard? Killed in cold blood? I'm sure I don't know. You'd be surprised what a man would do. <laughs> you starting to see pictures, ain't you? Got room for one more? You're anxious to be handing out rides. Real trusting fella, huh? Not so much. Ain't no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. So who are you? Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Reward is $10,000. That money is mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold on! When I saw Mad Max Fury Road, I thought I didn't want to see a movie in 2015, so I'm going to come in near the end of it. But I went with big expectations, which I always do for a new Quinten film. And I came out again, jeg brydde meg ikke om noe annet. Det er min favorit Tarantino-film noensinne. Det den beste filmen så i 2015. Det er kanskje den beste filmen jeg sett de siste ti årene. Det Hate Flight. Nummer en, The Hate Flight. Jeg bare, jeg renner over adjektiver. Jeg bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne en gang. Nei, men, men, men, men, så jeg må sende ballen til du. Jeg er besatt av denne filmen. Ja, jeg får jo da veldig lyst til å spørre deg om, for jeg har veldig ansvar for den, jeg synes den bra. Digg men jeg har lyst til å spørre deg om, hvorfor synes det er bra? Ja. Det, så var det å begynne da. Mm. Eh, ok. Um, jeg tror det er mange ting som spiller inn. Um, for det første bare det at den, det er så mye å, å, å sette tenn i der. Det, det er en tre timer lang film. Um, det er en utrolig brutal film. Både psykisk sett, i måten, altså, alt du må tåle da, som publikum, var lengden. Men, men lengden i seg selv, for mig kunne filmen vært i seks timer da, og jeg ville fortsatt hatt lyst på mer. Så for meg var det ikke en brutal opplevelse i den forstand. Men jeg vil tro at det var brutalt for mange, den spilletiden da, det vil jeg tro. Nej det, det er bare min, altså, det er min type historiefortelling. Det er min type setting. Det er jeg har alltid vært en stor fan av western-sangeren. Jeg, jeg føler at det er veldig ufiltret. Det er, mm. altså, nå er ikke Inland Empire til David Lynch min favorit David Lynch-film. Men når jeg så den i fjor, så tänkte jeg at det er faktisk noe av det beste David Lynch har gjort. Men det er jo, når du ser Lost Highway, og du ser Fire Walk With Me, du ser Mulholland mm. Drive... Og, og jeg elsker jo alle de filmene Lost Highway er jo for eksempel favorittfilmen Men så ser du Inland Empire, tre timer lang Og det er David Lynch Unfiltered da Nei, helt, uten mm. helt uten filter Og han tar det hele veien Og det er det helt for leit Er Quentin Tarantino sin Inland Empire Det er Tarantino som tør å gå Hele veien med karakterene Han, han, han er bare Han han sierstiller seg totalt Han lar de snakke Han lar de gå fullt ut i måten ni behandler hverandre, i ting tinga de seier. Altså, det er noen ufyselige karakterer. Hvordan Kurt Russell behandler, eh, behandler Jennifer Jackson Lee sin karakter, ikke sant? Mange kaller filmen for kvin kvinnefintlig. Mange kaller filmen for rasistisk. Den er jo ingen av delene. Det er bare det at karakterene får fritt spillerom, og de får lov til å være akkurat det de er. Og det skaper en form for moralsk uh, gråsoner mm. der filmen aldrig fortæller du vad som er rätt og galt. Nei, ikke Men du får aldri, bara aldrig nå vitt flagg. Nej, aldrig nå vitt flagg så det, det han gör här är inte bra, det ikke bra eller det her kommer till ordning så mm. världen ärligt gott stället, är all ärligt god. Det er aldrig det känns stämmer som fortæller dig de tinga. Du må bara sitta där. Och så måste du ta. Och det. Och det är älska grejer. Det er ju ofiltrerat film nog. Alltså det det det, det det det är likadant. Kan vi vara lite för att det många som säger när vi inte snackar om att ha en film öbskyldig för att vara rasistisk eller att när öbskyldig för att vara kvinnofientlig. Folk viker någon någon säger egentligen jag kan man gott att snacka om det. Jag ser mig förslitra. Jag får och du har varit lite in på det. Ja. Och jag känner att det jag känner då är det att Tarantino har en historie med att han måste göras medskyldige så syns väl ner. Eh, vi måste gå tillbaka Michael Madison kutter öra på poltimannen, men mm. sen dansar till Suck in the middle with you. Ikke sant? Ikke sant? Den döt skulle sen dansa kul kul kul. Sang. Sangen han är tuff, han uh, så kutter han öra till poltimannen med, med en barberkniv eh, och så heller han bensin på han. Men det är skiker och griner. Men han, ja, han har barn, han har gift Så du går fra att vara det Nej, det här är sjuktligt fan det här är ju herre, liksom han vanskt. Grir ett som har folk som är avhängiga honom och folk som är en gladare liksom. Så du må rätt och slett betala. Du, du du blir matchig förra dagen sånn. alltså jag satt och gått och det här och nu nu det, det ju bara så här mm. han han gjør det i, i, i In glorious ja. med med Bear Juice ja. du sitter och egentligen syns det det är väldigt kul Brad Pitt är så moss han är så moschiglig och han är där sån där så plötsligt liksom, sånn. så får du bara se någon få sin slott ut kan det är ju kult i det här hela så du måste när på kinofskänt att Magen min alltid. Ja, det velter seg. Det velter seg inn i meg, når jeg så. Det gjorde det. Og, og, Men han setter det opp, og, og du digger det. Mm. Og så plutselig må du betale prisen, ikke sant? Ja, var... og, og, og, og, og, og han gjør det jo medskillig, fordi at, ja, det satt folk i kinoen og lo høyt av rasistiske vitser. Ja, de lo av og til høyt av at en dame ble slått. Ja. Greia er den at Tarantino, han, han legger det frem sånn, og ja, noen av de er punchliner. Mm. Men samtidig, det han tvinger deg til... Og det her er helt seriøs på. Det han tvinger deg til, er å tenke på de tingene her. Det blir underholdning, ja, men samtidig, med at du ler en rasistisk vits, ja. så må du jo slite med en dårlig samvittighet. Nå tenker du, oi shit, hvem er jeg oppe i det her? Ja. For, for, for, for du blir faktisk, du deltar, du tar del ja, nei, nei. i volden, du tar del i, i, i, i de rasistiske utsangerene. Det er jo så intimt. Og du må forholde deg til det, ja. og med en gang er du medskyldig, og med en gang tvinger han deg til å tenke på det. Ja. Og jeg mener, det synes jeg faktisk er en... Ämodi. Jag syns Ämodi. Och samtidigt utan ha det vita flagget, der han sa jag tangentino är inte rasist, det är inte kvinnofientligt. Han har aldrig det vita flagget uppe. Så det syns är ju Ämodi. Men det mår du, det mår mm. aldrig ha i, hvis du ska skapa god kultur. Ja. Altså, så William Faulkner brukte ordet rätt och sätt ordet nigger ja. Det brukte han For på den tiden mm. så ø, folk omtalade afroamerikaner mm. på den måten. Han skrev om den tida. Mark det, Twain. Ikke sant? Cormac mm. McCarthy. Uh, det ville ikke vært autentisk. Ja. Det ville ikke vært litteratur. Mm. Hvis du valgte å uh, vitvaske historien på, mm. på, med å fjerne det ordet. Ja, det akkurat det. Mm. Uh, de karakterene her, det her er, som Tarantino sier, fem, seks, sju, åtte, ni, ti år etter den amerikanske borgerkrigen. Et land i krig med seg selv. Mm karakterer i krig med seg selv mm. karakterer preget av rasehat mm. av klasseskille mm. av fintlighet på veldig veldig mange måter ja, mm. og alle har forskjellig livserfaring, alle har forskjellige agenda mm. men ingen ser på seg selv skurken heller det det. og alle er de karakterene de er, mm. de er skrevet av Tarantino, men de er ikke Tarantino mm och filmen har någon point of view cinema så som är väldigt värt att nämna. För exempel jag kan nämna två scener, okej? Okay? Ja. Eh uh, som jag höll är är väldigt essentiella här. Eh uh, Okej, okay, eller två scener jag höll är värt att snacka om är den första kommentar som har med det med kvinnohat och göra. det är når Kurt Russell som karaktär, The Hangman, han slår Daisy Damage eh uh, rättast i i i tidningen eller panna eller han slår ja. i huvudet med kalven på revolveren sin. Ja. Uh, og noen i, i, i, i kinos han lo, greit nok, noen lo. Um, okay. Men det er ikke poenget. Det er ikke poenget at noen lo i dette. det hele tatt. Det, det. det som er poenget ja. er close-upet som kommer av uh, Daisy. Uh, du ser øynene sine. Ja. Du ser blodet som renner. Det er ikke noe morsomt med det hele tatt. Du ser, rett slett, det har gått hold i haugen liksom. Ja, ja. Det renner blod. Uh, og du ser øynene sine. Du ser at hun har blitt slått tidligere. Ja. Det har... Det har Kurt Russell, sin karakter gjort ja. Vi vet at Etter hvert så vet vi at hun At hun, hun på en måte hun, hun spiller et spill her ja. Men samtidig den scenen Du må betale på det slaget Du, får det, du ser resultatet av det Du får det rett opp, rett opp i ansiktet og, og, og du ser øynene sine Det sier alt Det er ikke filmen på det tidspunktet på John Nei, ikke det det ikke er Den er på mm. hos sin side Akkurat, ja, akkurat. der igjen, okay, en lansere som er viktig å, å nevne Det er A Point of View fra Samuel Jacksons karakter ja. Han kommer in i, i um, ja. Mini Saber Dashering ja. Det han ser han kommer in Altså for det første det 70 mm Det er sånn han ser veldig mye men, men, <laughs> <Ja>. <laughs> men, men han ser jo Mannix Walton uh, Goggins karakter, ja. rasisten Han kjenner til og er møttet på Diligensen uh, och Hansaperstar sin karaktär. Ja. Så du ser inlands in, han ser, oj, där är det två personer. Eh, just åtminstone Bruce Star tänker jag att det en gång så får jag ont i magen. Oj, stackar han är en stock bokstavligt i lövens sula ja, Så det jag tänkte där, här kommer inte att få ett sånt Django, eh uh, Django. Nu går filmen over i Django Mole där Samuel ja. Jackson ska överleva här inne med de här så det som visar sig ske är att uh, Um, han, de må overleve de der, de der, må der, der inne med han ja, må, nei, må, egentlig, ja. han, han har Han, han har voldtatt Skryter han på seg i alle fall mm. Sønnen til Bruce Dern ja. uh, Det er ikke noen kvinner som blir voldtatt i det helt for leit ja. Det er en mann slett uh, Det er det. Uh, uh, og oh, ok, om det er sant eller ikke Så er han i hvert fall villig til å skryte det på seg Han er jo villig til å skryte på seg At han har et brev fra Abraham Lincoln For å holde seg i live. Noe som på en måte, på slutten da Når de ligger og leser det Lincoln-leder ja. det, liksom, det er noe vakkert basert på en løgn liksom. Det får det hele til å, bli, å virke veldig hult Men samtidig, det er en veldig det er tropisk film jeg, på en ja, måte Ja, men det er veldig menneskelig er jo, For det, det, ja. det viser jo bare og, en, og et menneske er villig til å gjøre Bare for å få innpass Men det er jo veldig menneskelig mm. uh, Det er nok på mange måter det, Tarantino sin mest menneskelig filmer For den tør å vise menneske på sitt mest feilslotte Og på sitt mest bare sårbare Og mest betale ja. mm. Men det er jo ingen helter her det ingen helter. For Django. Django er en klassisk heltehistorie Er det helt klart? Mm. Uh, altså, mange liker ikke det helt for leit Nettopp av den grunnen tror jeg mm. Det er det at Det er så mye moralske gråsoner her du mm. har, altså, Alle har nok en karakter De liker litt bedre enn alle Jeg tror alle har en forskjellig de liker mm. Jeg er jo så fascinert av alle De her som skuespiller Og har vært det hele livet mitt mm. At jeg liker jo alle sammen Jeg tror faktisk jeg liker, jeg liker Bob best <laughs> Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, Bob, meksikaneren Nei, det er bare fordi han har den som fester i Ja, det har han Jeg, jeg tror jeg liker Camron! Ja, jeg tror jeg liker O.B. best faktisk. Ja, O.B. Se, han er jo en fin fyr han er, også, men han er, han er, Det er jo verdt å nevne at, Han er kledd helt opp som McGrady Han er det mm. Men den senere han kommer inn fra kulla Og tuller seg ned det her Bjø Bjørn så Han legger seg foran peisen men, altså, men hele konseptet men, men, men, med døra Som å spikre seg ah, de, de lange tagningene mm. der er der de andre står og skriker At du, du må slukke døra Du må spikre den igjen Nei, Du må ha to Det er så dvelende og du bruker så lang tid på det Og det er jo bare sånn det er sånn Roy Andersen-greie, det er sånn, um, det er bare helt utrolig. Mm. Det, og det, det, der får du en sånn sjangermelding, der det bare er sånn, nå så er det noe sånn i en Western-film. Å mm. oh, det, det tar seg tid til et musikalsk, jeg vil ikke kjent Tarantino stil, hun spiller jo Jim Jones at Botany Bay, ikke mm. Det er jo bare helt, helt fantastisk, jeg mener. Mm. Hun er jo selvfølgelig uh, veldig, den passer jo veldig godt, for hun, her, ja, mm. hun er jo i... Ja, selvfølgelig. Hun er i fangenskap, ikke sant, mm. og... og och Det ska du å... jag gamla ngre på. Jag ska du ngre på, ikring sånt. Men, men du du spurtar mig att få älska filmen, men det är bara ren eh, filmkonst. Det är många som menar på det är vanskligt att älska så men det om det jeg, jeg, den, jeg, altså. ja, jeg, sånn er ni i alla fall. Så är sånn det bara. Jag gör det. Jag gör det. Eh jag syns så efter andra sån som desorienterat väldigt för för en fantastisk film där. Ja. Utrolig, utrolig stygg. Ja. Den era gräl och otrolig ja. uh, Men otrolig uh, mysom. Ja. Otroligt underhållande. Ja. Eh, uh, otrolig mysom. Jag lovar sig grej mm. man gånger och jag burde kanske gillade. og men Jag tar han sin altså, den skarpaste mest innsiktsfulle, mm. men det mest poetiske skrivingen han, han har foretatt seg. Du, men samtidig, altså, så hvis ikke du ser uh, dagens USA i denne filmen, ja. så, så, Nei, klart, er det, de var, så er du blind. Vi har nevnt den i Morkåns fantastiske skål, men nesnødde korsfest av Jesus på begynnelsen her. Altså, ja. liksom, white white hair, black ja. man, det, det, det er jo noe det de henger damegud hun får vinger etter ja. de det er litt svart det er masse symbolikk her men det, vinger, jeg må se ja. filmen Esk altså, jeg kommer til scenen av filmen om igjen, om. Ja. Igjen, om det er noen som har hatt teorier <laughs> som, som har hatt filmen akkurat sånn altså, Minnie Sabadeh er ikke vi egentlig i helvete men så er det jo det, noe du ikke har det det er jo greit noen kan ta den teorien her, men du har en nesnød Jesus det er ikke noe gud her nei, det er ikke noe gud her nei, det her men det er jo USA jeg, jeg, jeg tar faktisk den Ja, jeg gjør Alt faktisk tingene, det ja, ja. mm. Nesende Jesus, det sa jeg det meste ja. um, men, men, men, men noe jeg ikke kommer bort ifra det at det er mikrokosmos Og så altså det er jo USA, de deler du til og med opp i filmen Det her er nord, det her er sør ja. de Så du får det jo Det, altså, det er mer klarteksten Det kan du ikke få det, kan? Nei, du kan ikke det. Jeg føler på mange måter de som sier at Tarantino bare viser oss Øh uh, uh, bare vold og... og, og Nei, jeg føler, klare, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler det er klare intensjoner. Jeg føler det er klare intensjoner. Det er vise oss noe om oss selv som mennesker. Det å vise noe om Amerika i i, i, i dag. Og, og, og, og. og det er en grund til at karakterene i Minisabedash og Minisabedash, og minisabedash og de som der, er så utpreget gode mens de her er så utpreget rått. Det er for å skape en kontrast. Det er for å skape en kontrast. Sånn en overdådig, vågal brutal, men kynisk jo, og bare veksmart og morsom film, den er så unik den er mm. altså, så er det en western det en, vel, ikke minst, mm. den er en western og, uh, med ny musikk her, ny og det er jo musikk og... der som er tatt fra The Thing mm. noe som passer med at det er en gruppe mennesker innesnød som ikke stoler på hverandre på en liten pass mm. du har litt thing du, uh, mm. du, du har litt Agatha Christie her du har litt The Great Silence du har uh, mm. Ja. Nei, vet ja, og litt mm. og, og litt med Kevin Mrs. Miller, ikke sant? Men, men mm. uh, ja Tarantino har jo sagt at det er faktisk mest inspirert av alt, sånn inspirert av sån episodisk western-TV fra 50- og 60-tallet mm. sånn som Bonanza og alt det der for det er der alltid upp en karakter som var gjeste sånn om var James Coburn eller Martin Bossom eller et eller annet sant? han dukket upp og så var det alltid sånn, ni vet ingenting om den karakteren her. Mm. så fant de ut av hvem de var, og så ja, ja, ja. Ja. spant handlinga seg rundt de. Ja, og det var alltid enten en sånn veldig sinneslig karakter eller noe. Mm. Og Tarantino tenkte, den karakteren er alltid så jævla intressant. Jeg vil en film med åtte sånne karakterer <laughs> ikke sant, så det er en vinkling han er, han er jo alltid så inspirert vet du. Ja. og jeg har faktisk gått i den retningen med Tarantino, det var alltid veldig sånn purist, det var sånn, Reservoir Dogs Pulp Fiction, det er de beste ikke sant og, og, men så kom Inglour, Inglourious Bastards ut jeg så en gang, jeg var veldig sånn, jeg var veldig, Nei, jeg, var, men jeg var veldig på gli, så så den igjen og så bare klikket den, og så mm. elsket jeg den, og så gleder jeg meg som unge til Django, og når Django kom ut så sier det her er hans sin beste til, men jeg har sett den fem, seks, sju ganger ettertid, det var helt opp til høytforleit hate, min favorit. Hate for Hate kom ut, og der skiftet det seg. Den er godt inn på førsteplassen. Både når det gjelder skuespill og prestasjoner, skrivinger til Tarantino, det visuelle, det her 70mm-film, det liksom øh, objektivene vi brukte på, på Ben-Hur, liksom, ikke sant? Det er jo helt, helt viktig. Ny musikk og noe gammelt som ikke har blitt restemusikk til en humor i kårene, ikke sant? Kurt Russell. Han har varit i två två westerns filmer. The mm. Bone Tomahawk. Två to på listan våra. Jag menar ja, okay, okej också det, det liksom. Jag menar Walton Goggins, jag menar han så jätte shield. Och det de åren med med, med avslutningen på Justified som ja. var sista scenen, scenen i Justified är helt altså, det er en av de bästa scenerna på TV nun sen oh, har regeln ja, den siste senen justify det er helt perfekt. Men jag tror jag bara stilla för jag gör ju inte streamer. Jeg har köpt alla långa bara. Jag kommer eh uh, Brewster no matter how elska Brewster. Um, om det er Smile eller om vi snakker om eh um, driver driver the King of Marvin Gardens sickness the Cowboys. Uh, oh I have to after dark my sweet eller eller Nebraska, som var en av de beste filmene i 2013. Ja, Durn ja, er, Dern er bare en gud i min nei, nei, nei. bok. Liksom. Samuel Jackson, unnskyld, for det om er mer for guder, Kurt Russell. Samuel L. Jackson stjeler filmen, sammen med Walton Goggins. Mm. Mange er jo elsker Jennifer Jason Leigh. Kan mm. du tenke deg en kvinnisk skuespiller som har hatt en mer interessant karriere? Nei, det er ikke noe. Det er akkurat som Jennifer Jason Leigh har bare ventet på de mest interessante regissjørene skal komme og gi henne et manus. Mm. Mm. Hvis du ser på filmografien hos deg, så, ja, så virker har det litt med sånn. Hun er, hun, er, hun, er, hun, er, hun er bare en fantastisk ja, ja. dame. Hun er fantastisk skuespiller. fantastisk skuespiller. Fantastisk skuespiller inn også. Ja, ja. altså. Hun er elsker Jennifer Duesen ja, ja. Men ja, skal vi oppsummere denne filmen men en haug med adjektiver Det er jo egentlig ikke har gjort. men Nei, vi trenger ikke det engang. Trenger. Men vi, vi, jeg var veldig fascinert av den. Ja. Jeg likte den veldig godt. Ja. Og Tarantino, jeg har vært, følt Tarantino- ja, synes jeg, 90-tallet. Jeg kan ikke se form av barndommen Nei. min uten talt. Nei, og det er litt tykt å si, egentlig. Den, den, den, jeg så ikke True Romance igjen. Jeg hadde oh, sett den på, så jeg kjøpt det på med... blu Det var veldig jeg gøy å se den. Jeg må ikke kjøpt den. Filmen. Men alle de naturalbronkelige, True Romance i Finland, Skriv, Fråndørsk Lån, de, ikke sant? Mm. Jeg har forums på VHS, ikke sant? Ja. Så så Reservoir Dogs da jeg var veldig mye, 13 år. Nei, 11 tror jeg. Ja, 11 kanskje, <laughs> ja. Mm. Alt for unge. Alt for unge. Jeg husker Total Film da jeg var trykt opp manuset den tiden, altså de sandes, ja, no, og jeg ser manuset. at du kan få kjøpt uh, Hate Flight manus på Amazon UK nå, jeg må bare bestille meg en kopi av manuset. Altså. Nei, ja, det er det, det, og jeg husker jeg leste Reservoir Dogs manuset om igjen, om igjen, om igjen. Om igjen, om igjen. Ja. Men bare, for en vogal film som ikke gir, den gir ingenting med dørene, den unnskylder seg i det tatt, men i fall for, jeg vil bare oppsvære for min egen del. Altså, det var en, The Hate for Late er bare en sånn film som den, den, den unnskylder seg ikke i det hele tatt. Og den er, ja, er overdådig, og den er, den er lang, den er brutal, den er, den er sikkert hard å svelge for mange. Men for mig var det bare sånn, det var tre timer, og jeg kunne hatt tre timer til. Men i hvert fall for mig er The Hate for late" på mange måter, det er Tarantino sitt mesterverk, det er bare, det, det, det er ren, ufiltret uh, forteller glede, glede i all sin styghet, egentlig. Men jeg setter pris på det, jeg, altså jeg, jeg, jeg, kan, jeg kan tåle å se tre timer med menneskeheten på sitt verste, og och filmer när man med sån mörk sans för humor då. i alla ja, fall när det er så underhållande. Inte sant? Her, ja. <laughs> så kan jag enkelt ge pris på det. Jag har ja. ingen, ingen problem där helt alls. Sånn. Så så jag tror jag just det håller uh, som sånn generellt det. Ja, jag tror det. Ja, vi har varit igenom uh, vi har varit igenom 10 filmer nu. Vi har ja. genom uh, ska vi ta og ramse Vi opp? kan observera 10:e Bone Tomahawk, Nina, Lost Soul. Eh, uh, 8:e plats, Entertainment. 7. Plass, What We Do in the Shadows 6. Plass, It Follows 5. Plass, Crimson Peak 4. Plass, Star Wars The Force Awakens 3. Plass, Mad Max Fury Road 2. Plass, The End of the Tour 1. The Hateful Eight uh, Jeg har lyst til å nevne et par filmer, uh, Honorable Mentions som det heter uh, Jeg har lyst til å Lost River Ja, Ryan Gosling sin uh, regi-debut er den perfekt nej den är men tänker på en hel tid jag diggar den alltså ja. han hade klart klart att få mig att få känna någon med den filmen så hade den perfekt men kände du aldrig mm. något som helst nej nej ingenting okay, jag är likte den alltså likte ja. bilderna men han klarade ikke av få mig att jeg, fikk, jeg, jeg brydde meg ikke om karakterene okay. Så han klarte ikke for meg til å føle på den måten Jeg var ikke engasjert i karakteren Nei. på den jeg, måten Jeg gir trekk på det at jeg ikke ja. følte nok Men jeg følte noe ja. mm. jeg jeg, men, jeg, men hvis han hadde klart det, ja. så hadde han virkelig For, det, ja, men for, det at, for en fascinerende ja. Bare hypnotiserende film her, altså. Jeg, jeg likt at han bare gjorde det han ville Med ja. sin første film som regissør Og bare lagde noe, noe sånt som det här. Mm. Ja, nei, jeg, jeg, det er lite lite lunch, lite som er gøy egentligen. <laughs> <laughs> egentligen, ja, jag diggar vad i alla fall. Och han är väl fan av filmen. Eh, mm. uh, så so måste vi väl va att nämna. Jag syns Fault var väldigt god. Mm. Fault var en kul liten film. Mhm. Det var det. Uh, Call Me Lucky är en väldigt god dokumentar väldigt särsk, väldigt upprivande, mm. Ligger på Netflix, så vi ska se Call Me Lucky så måd dig för sätten. Eh, uh, dokumentaren Barry Crimmins. Uh, ja. Ja. Det Bob Bobcat Coldweight. Ja. Det, det er en fantastisk dokumentar du er ikke helt den samme etter du har sett den. Nei, er helt. Mm. Eh Evelyn nevnte jo How High eh med ja. Viggo Mortensen. Ehm mm. um, en av de beste filmene jeg så if you so. No. Ja. How High of the Fall Yourself of. Fra ja, noe veldig altså smart för nog väldigt brett alltså vill jag nämna ant-man som är så så här en av de bästa Marvel filmene Ja, ja ni. Vad är väldigt kul och likske Feel good ja. uh, heaven alltså. Jag säger. Jag är Det är nog det gäst de altså. det på väldigt länge alltså. Det är problemet med, med Guardians ja, er. Den er så, dum, mm. den er så Den är så dum och den är så den är så men den är fruktligt fruktlig bra så sånn. var genial. ja, ja. ja, det geniala digga digga äntnia digga kostymer och med mm. tågsetet det var helt hur jag hade a good time ja. helt ja, rätt må nämna tangerina så likte den väldigt gott ja, det jag rörde jag en väldigt energisk film ja. full av energi fulla liv massa färg och annat kul film Mina var faktisk en del om uh, Linklater sin uh, sin slacker Ja faktiskt det där med oss hele tiden endret i konstant bevegelse ja. Mm. ja, det er riktig ja. nei, det er veldig god film altså ja, jeg, må, den, den, jeg skjønner hype jeg skjønner bøsset ja, men det der med at den var på en iPhone nei, ja, men det, det, det glemmer du det glemte i løpet av et par filmen ser jo helt fantastisk ut og det, den gimmicken jeg spiller ikke noe for det er sånn en fantastisk god historie ja, ja, ja altså den altså, mangler mm. ingenting nei og, og, og jeg satt jo og kikket og jeg lurer på jeg må sitte og ta litt notes her nesten mm. sånn i hvert fall mentalt sett og bare jeg glemte det for jeg ble sugd inn mm. av karakteren og historien sam en fin, fin film også Jeg har lyst til å Sicario Jeg synes ja. ikke den var perfekt den. Nei, Men jeg, jeg tenker fortsatt på den ja. og, og, Spesielt slutten, spesielt slutten. Ja. Mm. Veldig, veldig bra slutt mm. Ja, puss ja, ja. um, Men jeg gikk inn i den Og forventet kanskje at det skulle være En av favorittfilmerne mine i fjor mm. Fordi jeg elsker Prisoners Jeg er fan av Vinø og alt det der mm. Emilie Blunt, ikke minst. Ja, og hun er helt fantastisk er med Emilie Blunt. Er... Alle snakker om Benicio del Toro, unnskyld med, nei, Emilie Blunt stjeler den filmen. Ja, men selvfølgelig middagsscenen her, ja, ja. men Benicio helt fastid. Ja, ja bra, men, men, men, men jeg var ja. ikke så veldig blown away av Benicio del Toros sin rolle, faktisk. Nei, ja, ja. Jeg var mye mer imponert over Emilie Blunt. Mm. Hun er... Hun er en av de beste skuespillene på planeten. Det er hun som jobber her. Han sitter bare og er svetter og, og har hele tiden. Hun må prøve å holde maska og være ja. har. Mye mer interessant karakter enn han. Han var bare denne drevende hevneren av det har jeg sett tusen ganger jeg har, før. Jeg ble ikke imponert over det, det hele tatt. Han, han spilte rollen bra, mm. men det var liksom ikke sånn... Ja, nei, ja, det var... Men jag assisterar filmen. Filmen det, liksom. var en väldigt straight thriller. Ja, och det det är grejt det at de att en straight, det gör mig ingenting att det inte var något sånt som var någon banebrytna där Prisoners har så mycket alltså på, så det. Ja. det blir inte så, vet du? Men det blir det blir, veldig, det blir en väldigt stark upplevelse. Ja. Sicario, slutet på Sicario. Det er, den, det er det hele mm. filmen burde ha vært liksom. ja, ja, det akkurat, akkurat men, men det er en fryktelig god film ja, Veldig, veldig Hvis ja, ja, like en god thriller Og så Også er det jo vært å den fantastiske kamerafunga til Roger Deakins ja. Som ser ut som en million bucks ja. Jeg vil nevne Slow West Ja, uh, Slow West uh, Veldig kul liten film Ja, -film, jeg, ja det blir filmet mm. Liten, Fa liten fargesprakende uh, Brutal, morsom ja. underfundig i vesten. Han mm. minner litt om Dead man. Dead man. Litt samme type det her med den her altså, reisen Reise, og alt mm. det der. Underfundige karakterene de møtte ja. langs veien. Litt det med Kevin Misses Miller det her. Med, med, Mest bare med frakken til Ben Mendelsen. Til ben Mendelsen. <laughs> ben Mendelsen har hatt <laughs> han, var i i han var i Lost River når han synger Cool Water i Lost River. Ja, og, og, og den scenen var når når du ser han i frakken i, i, i, i uh, Slow, Slow West. Eh, to kanskje av de tøffeste sen, som var puttet på film i 2015, faktisk. Bare Nei, er, med Ben-mennelsen. Ja, ja. Så han, han, han, han, men så, men så så han har blådla inn på... Vi koser oss jo med å se han i, i, i dominere blådla inn på øh, Netflix. Ja, veldig bra. Øh, han, er en, han er en fantastisk skuespiller også. Men... Den hovedrollen hans i Mississippi Grind Ah, jeg glemte jo det Kjempegod i Mississippi mm. Grind Den filmen overrasker meg Veldig sånn ja, gamling den Gamlingfilmer Den var veldig god veldig, sånn, ja, veldig middelmålig Den, mm. den valgte å, å sette karakter først Og mm. den likte jeg veldig godt Jeg gjør det, han og Ryan Reynolds Ryan Reynolds er virkelig på, på vei opp ja. av grøfta Altså for Ryan Reynolds er, ja, han er kjekk, han er kanskje alt for kjekk, men, men her så passer det, for han er liksom alt Ben Mendelsen karakter vil være, eller liksom, annet. Og, ja, og mm. uh, Mississippi Grind er alt som for eksempel Rounders ikke er. Ja, helt klart. Mm. Det er stygt å snakke dritt om Rounders, for jeg elsker John Dahl, mm. men jeg liker ikke Rounders. Ja, ja, Den er, er en veldig lett, uh, mm. spiselig film. Den ja, det, er ikke en god en. Ja. Mm. Uh, og så må vi nevne Jack Heller sin film Dark was the Night. Ja. Uh, med Kevin Durant i hovedrollen. Ja en fantastisk monsterfilm. Ehm um, ja, den blev veldig forbigått av veldig mange filmer som er mye svakere, helt klart. Mm. Uh, mange snacka om uh, We Are Still Here, New Maximat after Pod, thinking of Maximat. Filmerna glädjer man väldigt till, men som inte är i det hela tatt. Eh uh, Darkest Night var akkurat det håpet den skulle være mm. Ett småbydrama och ett familjedrama först och främst. Karaktärsstudie. Karaktärsstudie. Mm. Alla de tingarna där. Først og fremst, og så monsterfilm i tredje og fjerde kan du se. Ja, tror, um, det si Ja, helt klart Det var en vittig god atmosfære her ja. Og det, den begynner litt som en X-Hals-episode på mange måter, Med at du, øy, du skjønner at det er noe galt ja, her du får, den, se, du får en se en gruppe med tømmerhogger som blir drept, ikke sant ja. det, det viser jo ikke monsteret, selvfølgelig, Nei. eller noen ting Og så begynner filmen, og du, du, du blir introdusert for byen og karakterene Og filmen tar sig god tid mm. du, du rekker å bli kjent med de karakterene Du rekker å om dem Uh, og, og så kommer och sjuka aspekter kryper in i undervis. Det mm. gör uh, det. Och minimidrops på vad åter? Det är liksom det här en sån typisk uh, old school uh, sånn, uh, creature features a Jos Jaws. Ja, det det. Mm. Og Jaws er jo trakk inspiration inspirasjon fra ting fra 50-tallet og alt ja, Så det, det er en skikkelig oldschool greie ja. her. Du har Kevin Durant som gjør kanskje den beste rollen jeg har sett han gjør til nå. Ja, jeg synes det er mm. veldig nyansert og veldig, veldig, faktisk en veldig dyp rolle han gjør her. Han gjør det, han er, mannen sliter her. <laughs> han gjør det, og det er en sånn, sånn rolle som virkelig trekker opp. En sånn, en film mm, Den løfter den mm. Den løfter den, ikke sant? Da, har du de jo Det gir jo litt horror-kredd Å ha Nick de Meachie med, for eksempel du galt, mm. Nick de Meachie Spiller en ganske stor roll uh, Han har ganske mye screentime mm. Og han har jo vært i mine personlige skrekkfavoritter De siste nå De siste ti årene, faktisk Ja, ja, mm. Mulberry Street og Stakeland og Late Faces Late Faces, mm. han, han var jo i uh, Cold July hadde han en rolle Ja, han, og, og uh, We Are What We Are, ja Filmer han skrev Filmer han har skrev mm, og, og, ja. og, og laget sammen med Jim Mikkel i fleste av de, ja, de ja. uh, Alt er gøy å se Nick Dimitri mm. sånn, så Jeg gleder det. meg veldig til å se happenland Leonard-tv-serien uh, som han har laget sammen Med Jim Mikkel da ja. Basert på Joe Arlanstil sine bøker Men, men mm. tilbake til Dark Most of the Night altså, Atmosfærisk uh, Og skremmende er jo til tider mm. Og, og rørende, og, og det er bare en veldig, altså det er bare en kjempesolid monsterfilm. Veldig, og, og de klarer jo, de klarer det viktigste, de klarer å få deg til å deg om karakterene, så du sitter på slutten og tenker, i kirka tenker, nei, nei, nei, nei, nei, de må klare seg, de må klare seg, de må klare seg. Gjør det. Så altså, minuset filmen er jo på en måte at de har nagt så mye arbeid å skape troverdig karakterer og, og, og bygge sånn, liksom, det har byen, altså du, du, du, du føler at ja. du er der, du føler at du kjenner folka, og så monsteret som, som er i skyggene hele tiden, når du får se monster på slutten, så er det et veldig kjedelig monster på mange måter, de, de har ikke lagt, all, all det arbeidet de har lagt inn i det viktigste, det burde de ha lagt inn i monsteret, ikke sant, ja. for det at monster fortjener er å være kult, og det, det er litt mer, litt, mer, litt mer arbeid på designet der, men, og, og litt dårlig CGI selvfølgelig. Ikke sant, men, så mm, denne filmen, men grunnen til at jeg er vel, velg, ikke klare å mislike filmen på grund av det, er det at mm. alle andre filmer ville ha brukt all uh, energien sin. På monsteret. På monsteret, mm. og ja. på blod, og på gøy. Mm. Og så ikke så nøye med karakterene. Ja, og det er sånn det vanligvis er. Det er det, og denne filmen, det har de tenkt helt sikkert motsatt. Mm. Og det du da sitter igjen med, for det monsteret ikke funker helt, og det er ikke det, er ikke det kuleste monsteret til det. Så er resten av filmen, altså 90% av filmen, det fungerer jo ja, kjempegott, eh, så derfor du, går det, og det, det er er jo, filmen, nei, og det er jo veldig mange kule scener med monster tidligere i Ja, der du nesten ikke ser du det Du ser beina kanskje, mm, eller ja. du bare ser Scener på baden når det tar seg i huset er veldig sånn guff ja. Men du har rätt mm. og, og jeg bruker den av CGI som vi kanskje ikke hade nok mindre til å få gjort om Men så som filmen slutter da, uten noe alt for mye spoilers Men jeg ser for meg at det her er Alien så kunne de lage en Aliens ja. med mange av de her monstrene, og der for eksempel, de, de, de, de, de, de spør et hjelp ja. over radion, så det de kommer, de kommer til å dykke opp rangers her. Ja, det, det ja. Men så jeg får jeg meg neste film med rangers og Nick Demichis. Nick Demichis, ruiner kikker om å, å ja. slå sammen. Ja, det skriver seg selv det her. De .å gjør det. Vi mm, mm. får sende et memo til Jack Heller om det. Ja. <laughs> ikke, nei, nei, men väldigt väldigt god film ja. så. Och och jag va den blev ju fryktigt förbi gott ja, av, av ja. filmer som Pod och We Are Still Here och bla som som fick väldigt mycket skryt. Och och och det ha, uh, Halloween eh uh, den ja, ifs som var rätt tung film. film, film. Mm. Mm. Da, men de de hade mer att gå på när det gäller monster effekter och det ja, visuella de till tiden. Mm. Men de karaktärerna har faller så flatt, mm. ikring spelar ingen rolle yeah, ja. Men men jeg tror om, om, om, om 5 6 7 8 år Når folk började sån typisk Lister da Forbigåtte Forbigåtte indihorofilmer og, mm, og alt sånt Så, så kommer Dag Måste Night ja. Du koper de listene Folk kommer til å oppdage med. etterhvert Ja, We Are Still Here Var jo en av 2005s største skuffelse ja. Ikke mm. det, det var det Det var på død men, men det her var ikke det den Nei Det levde du mm, virkelig opp til Den, den gjorde det så. Ja, jeg meg, så ja. Mm. Så synd om det er ut av topp 10 Men det er fortsatt en, en, en kjempe Kjempegod film Det det så, Ja mm. Nei, uh, vi må jo nevne en film som, som virkelig traff med, og jeg, vi så den vel sammen. Vi gjorde uh, det, den kommer til å ingenting for min Den kommer til ingenting, den, ingenting. Mm. Uh, den uh, heter Uncle John. Mm. Mm. Den, den minner på mange måter om en David Gordon Green film. Ja, og uh, det, Rural drama-triller, men samtidig, det er to filmer i en. Det, det er det. Har egentlig aldrig sett noen klare å lage to filmer i en så bra med den, hvis yeah. jeg mener. <laughs> på, på en ja. del er det mm. en, ja. en urban Eh, romantisk komedie Ja, romantisk mm. komedie Og på den andre siden så er det en, en rural eh, Noir ja. mm. eh, Og ja. et småbydrama altså. Ikke sant du har, du, har, du har Uncle John Som har drept noen I, ja. sin, i sin småby ja. Og du, du følger det handlingsforløpet der Parallelt som du følger Også eh, Nevøen hans, ja. som har vokst opp sammen med han ja. Som er i byen når han jobber En liten designerjobb ja. uh, Han forelsker seg, han møter en jente uh, Og så bestemmer han seg for å besøke Uncle John, så blir de, de to historiene Knyttet i hverandre og, og det er og veldig elegant Det er, de er utrolig elegant den tiden. Ja, Det er jo elementer mm. av det, ja, det er, Uncle John Prøver jo hele filmen å dekke over mm. det her, her drapet, ikke sant? Han gjør det. Mm. Og, og, og, og så har du da eksposisjonen som er gjort så elegant underveis, det det. der du, du skjønner uh, at Uncle John hadde et grudish til denne karen, som er blitt drept. Mm. Du får hele tiden jo se hvordan Uncle John er jo en sånn Gjørnestein i det der lokalsamfunnet Han er det alle, alle kjenner, Du skulle ikke alle, tro han kunne gjøre noe sånt her, Ikke det, altså. sant og, og, og det som så fint av det, det Det er så vanvittig elegant bygget opp Det her med at Karen som har blitt drept han har gått gjennom det AR-programmet mm. Så han, han går rundt og, og, for å be om unnskyldning Til folk han har såret ja. så han, og, og da kommer han på veien Så han kommer inn om Uncle John ja. Og så blir historien med Uncle John sin kone Og det, det blir bare rullet opp På en ikke veldig, sant? veldig elegant det det. måte som, så, ja. Og det sier jo alt når han har møtt opp Og det har gjort at Uncle, Uncle John For, ja. for, å, for å, å, å, å be om unnskyldning Og det har jo ikke gått <laughs> Det har ikke falt i viksla i ord Så, det, liksom. det, det. så, mm. så det, det bare sier så mye bare det ja. Og blir det da det er jo et litt mysterie rundt offer, hater ikke noen der, men det blir avdekket veldig elegant underveis. Ja, det. Men vi gir aldri vekk alt. Nei, det er mye, det. Mm. mye insinuering her og det er, alt det der. Det men, men du får så mye for pengene her. Du får gode... Et godt karakterstudio av mange karakterer mm. Du får vanvittig driv og spenning For den er intens altså. ja, er ja, veldig mm. sittrende Du får en veldig god thriller mm. Og du får noen god latter Det er etter tider ordentlig morsomt ja, det det. Eh, Altså, Nevøen da Spilt av Alex Morfett Jeg håper bare jeg mer til han ja, Utrolig skjermerende fyre mm. og, og genuint morsomt fyre mm. John Ashton uh, spiller, jo, uh, spiller jo Uncle John, og han er ikke... Til perfeksjon. Mm. Han er ikke knallgod her. Mm. Det er jo veldig gøy å se Ronny Jean Blevins, som, som, som spilte i Joe. Så ja, David Gordon ja, ja, ja. Green, så der har du en connection mm. der. Han ja, har um, den rolle i Justice han er up and altså, ja, Han har vært veldig mye bra. Ja. Mm. Uh, filmen er jo faktisk skrevet av Steven Piet. Mm. Jo, det er jo en David Lynch-connection her, for Eric Cray, som har uh, co-writer uh, det her manuset her. Han har jo jobbet på blant annet Inland Empire og Mulholland Drive, sammen med David Lynch. Mm. Og David Lynch har jo uh, gått ut og sagt veldig mye og mange fine ting om Uncle John. Han ah, har, det. Mm. Så det er nok Kray som har ordnet det, for Kray var jo produsent så... på begge dittre ja. filmene. Når jeg så traileren til Uncle John, så det, hadde de jo noen uh, Blurbs av David Lynch der og, og Bildene var jo fantastiske Men når så Lynch så var det ok, det her må jeg bare se ja. så, mm. uh, Uncle John er en helt film De fleste har nok ikke om den en gang Men den er verdt å, å, å Få tak i og se uh, Mange ganger, det er en fantastisk ikke film på Torrent vi, vi støtter ikke Torrent Vi må bare få sagt det av og til Det er en veldig kjapp ting Å gjøre for mange tror jeg men, det det. men bestill filmen, bestill kjøp den Kjøp ja. den, uh, se den og betale for den, for det er en film som er verdt å betale for å se. Alle filmer er verdt å betale for å se. Folk har laget det. Mm. Ja, vi, jeg tänker faktisk mer på folk som jobber, jobber på senter. Ja, De har crew og alt det. Ja. Det her folk som er mm. avhengig av den industrien for å få lønner seg. Si. Det er klart. Mm. Det er mange som ikke tenker på det. Men det er ja, nok om det. Uh, uansett, Uncle John... Uh, Nei, mm. en av årets beste det er jo Den kom dessverre på topp 10 Men uh, det er alt Men Uncle John, fantastisk ut uh, Nei, men det var noen honorable mentions ja. uh, Jeg har lyst til å bare snakke raskt om noen film vi gleder oss til i 2016 da uh, Nei, uh, en film jeg gleder meg veldig til Er Midnight Special ja. Av Jeff Nichols som lagde Mød og Shotgun Stories og Take Shelter ja. det, er, det er faktisk en, en sci-fi uh, Sci-fi-adventure-thriller um, Med Michael Shannon Det virker liksom Carpenter-aktig um, En sånn Starman Møter mm. Close Encounters ja. Møter Carrie Nei, jeg var ikke, <laughs> ikke bare ja. <laughs> det Den ser i hvert fall veldig bra ut Den er det for, for et cast, Og han og Nikkels har ikke laget en dårlig film til nå Nei. Så um, jeg tviler på det her blir den den förstår. Nej, det här blir nog ett et, et, et solide ett nog ett solid verktagvis. Nej. Jag väldigt till The Witch. Oh, ja, helt klart. Ja. Den kommer väldigt snart. Det gör den. Eh, jag Monster Calls. Ja, det ska bli uh, JA, alltså sin uh, i av Patrick Ness sin barnbok. Ja. Liam Nissen og stämmen till monster og, altså, den den ser helt fantastisk. Den gör det. Den mm. gör det verkligen. Jag får förkämpa få läsa en boken. Ja, den är fin. Mm. Eh, uh, jag gläder til... Hail Caesar, gläder mig alltså. Den nya kombinationen, ja. gläder mig alltså. Mm. Väldigt kul supporting mm. cast de har alltså liksom ah, sånn, uh, Brown och uh, eh Det är alltså många där. Christopher Lambert. Ja, <laughs> <laughs> ah, nog. <den er> også... <laughs> mm. Uh nye Kevin Smith filmen Yoga Holes ja. ja. Skal ska se den folk. Ja, ska se, jag gläder mig, men det ska se. Jag gläder mig väldigt till Green Room, den är ja. mm. uh, ja. uh, uh, Green Room, meg. Oh, jeg kan si det. Det uh, ja. Eh, Soleaire. Ja. Ehm, along blue river, det var helt fantastiskt. Jag gläder mig väldigt till Green Room också, den gläder av. Ah, kan inte Det här är punkrocker emot Nina Sisters. Ja. Med Ingen ringere enn Patrick Stewart som Skinhead. Ja. Mm. Han spiller sånn, litt sånn Stacey Keats-aktig, sånn som den type karakter som du ser i American History X, ikke sant? mer sinister. Jeg skal se Suicide Squad, jeg skal det. Nei, men jeg ja, gleder meg mer til Deadpool. Ja. For hva mm. ja, ja, ja. Det ser veldig gøy Det ser mor det er jo. Ja så glädar mig väldigt till en filmatisering av The Fundamentals of Caring men uh, det er jo enkelt en, en längre titel The Revised, revised Fundamentals, Fundamentals of Caregiving yeah. uh, Jonathan Everson sin roman eh uh, The Paul Rudd som All Rudd spelar ja. huvudroll så eh uh, ser ut en... altså, boka är helt fantastisk och det är en av de, de flottaste böckerna som många år Og filmen blir nog uh, i hvert fall med det castet de har her og sånt, så, jeg, så jeg tror det blir en bra film. For men for Kelly Reichardt han i film? Det. det er kanskje et film jeg gleder av det ja. Så har jo Nikolas Winding Refn han i film. Ja, det Neon Demon, ja. den. Mm. Og Keanu Reeves i den filmen, ja, og herregud, mm. det er jo bare for en treat. Yes. Uh. Carnage Park virker som en sånn 70-tall. Ja. Uh, Bob, Bob, jeg klarer ikke å bry meg om Keating sine filmer. Nei, men jeg gleder meg veldig for det han har... Uh, Uh, han har uh, godest uh, Pat Healy Det, er, ja, det, er, det trekker alltid upp uh, Jeg gleder meg veldig til å se High Rise. Ja, Ben Wheatley sin uh, mm. adaption av den legendariske roman Den er det mange som har prøvd å lage. Ja, det er det. Mm. Oi, oi, det har de på med i år etter år etter år. Aldri blitt noe. Det er jo et cast der, Jeremy Irons blant annet, mm. uh, Tom Hindelsen der Nei, det skal bli interessant å se Og oh, han er jo en uh, veldig uh, visionær filmskap Han er jo helt klart, mm. jeg er veldig glad i Ben Wheatley også. Du gleder deg vel Captain America Civil War? Ja, veldig mm. faktisk Åh, Deadpool her Jeg gleder meg til begge Du you know de... gleder meg mm. til Deadpool ja, Jeg gleder meg til begge de to Jeg gleder meg til Baskin Jeg tipper begge kommer til å minne meg om tidlig Bergman ja. Baskin eller något Ja, baskin mm. turkisk ja, ja. eller är det mer som blandat? Den, den ser, ser den. uansett ut som en ren helotus vision alltså bokstavligt talat. Jag glömmer, jag glömmer att se den. Grugleder va. <laughs> Nej, men det er mer, jag tror kommer ut i ja. år det är mer mer både stort og smått egentligen. Rogwon kommer ju ut där liksom så här. Så, nei da, det er en del å glede seg til. Men jeg, jeg må jo innrømme at jeg har hatt mer å glede meg til tidligere. Ja, det, jeg har det, har det helt klart. Mm. Men jeg tar litt, jeg er sikker på at det kommer til å nye prosjekter kommer til å line seg opp litt mm. vi kommer til å se ting vi ikke har vært hei klar over, som kommer til å dukke opp. Ja. Ting ordner seg alltid. Det kommer alltid filmer ut av, ut av det blå som ikke den har hatt. Det er av. akkurat det som skjer, og det, det er noe av moraene med det her, er jo ikke er sånn. Det. Altså. Og som sagt, etter Headplay nå så er litt sånn Eh, jeg kan, jeg kan leve lenge på hate for late så det Men uansett Det er jo så mye filmer å glede seg over bestandig Så det, ja, det, er, det. det, er, det. det er det Både gamle og nye Ikke sant ja. Nei, vi har snakket vel år lenge Men vi. nå har vi i hvert fall dekket våre favorittfilmer Fra 2015 eh, Vi er tilbake nå Om en halvannen uke Tipper jeg, det, ja. Med vår første episode I det nye forbate Jeg vil ikke røpe hvilken film det er. Det får dere bare finne ut av Men jeg gleder meg veldig Jeg gjør det mm. Både til å gjøre, altså, se filmen Og bare spille inn episoden Og, og dele den av mm. Jeg gleder meg veldig til det Så det skal bli gøy det skal det. Ja. Nei, men det takk for at du hører på folkens Dere kan følge oss på Twitter At Mattine podcast Mattine med to er Dere kan følge med på Twitter Hvis det har interesse Det er att Jan industrikala. Ja, Jag är @loydindustrik 84 på Twitter. Ehm det kan lika oss på Facebook. gå in på tämlren vår, där kan høre det episoden Byte Tunes. Har vi just när akkurat höra på den här nu, men det räknar <laughs> med Repair Tunes. Ja, där kan bare finna oss på podcast appen där sånn du svister brukar, Android så som är brukar Samsung att göra. Det gör du Mhm. Och då finner du Mattens podcast. Är så bra. Ja. Nei, har du något tillfälligt? Fint lite Ja, samme her Jeg har lyst til å høre fra dere da, deres favorittulver Så bare del på Del det med på Twitter eller Facebook mm. ja. Og nei, men da er vi snart tilbake Det skal ikke bli mange måneder til neste gang Nei, det er lov yes. Takk for at du hører på vårt Vi har lyst til å høre